Ши Чатані Чарютамріта глава 20. Господь Ши Чатані Магапрабу навчає Санатану Госвамі науки про абсолютну істину. Наведений далі короткий огляд даної глави подає Бхактивіно Такур у своїй Амріта праваха Абгаш'ї. Сіла Санатана Госамі, що його наваб Хусейн Шах вкинув до в'язниці, отримав від групи Госамі звістку про подорож Ши Чатані Магапрабу до Матури. Тоді Санатана Госамі підкупив наглядача в'язниці солодкими словами, благаннями і хабарем. Давши тюремнику 7 тисяч золотих монет, Санатана Госамі вийшов на свободу. Він перебрався через Гангу і втік. З ним пішов один із його слуг – Ішана, взявши із собою 8 золотих монет. Дорогою до Бенареса Санатана Госамі та його слуга зупинились на ніч у невеликому заїзді – Корчмар знав, що Санатана Гусамі та його слуга мають вісім золотих монет і вирішив їх убити, щоб забрати гроші. Маючи такий намір, Корчмар привітав їх, наче почесних гостей. Однак Санатана Гусамі запитав слугу про те, скільки вони мають грошей, і віддав сім золотих монет Корчмарю. Тоді той перевів їх через гори і вивів на шлях до Варанасі. Дорогою Санатана Гусамі зустрів у Гаджіпурі свояка Шіканту. Шікант, почувши про всі поневіряння, Сената Негусамі допоміг йому. Нарешті Сената Негусамі прийшов до Варанасі і став перед дверима Чандрашекари. Чатаням Гапрабу покликав його і звелів переодягнутися, щоб він виглядав як пристойна людина. Сената Негусамі використав для вбрання старий одяг та панаміше. Свою дорогу накидку він незабаром обміняв на подерту ковдру читання Тані Магапрабу був цим глибоко задоволений. Завдяки тому Шрі Санатана Госамі отримав знання про абсолютну істину від самого Господа. Спочатку вони обговорювали предвічне природне становище живих істот. І Шрі читання Магапрабу пояснив Санатані Госамі, що жива істота – це одна з енергій Господа Крішни. Далі Господь пояснив шлях відданого служіння. Описуючи абсолютну істину, Шрі Крішно Господь розглянув Браман, Параматму і Багавана, а також поширення Господа, що звуться Сваямрупа та Декатма та Авеша, і що їх поділяють на окремі форми Вайбхава та Прабхава. Так Господь описав численні форми Верховного Богоособи. Також Він описав втілення Бога у матеріальному світі, як оце Пуруша-аватари, Манвантара-аватари, Гуна-аватари і шакт аватари також Господь розповів про різні періоди віку Крішни, як оце Балія та Пауганда, і про різні розваги, що відповідають цим періодам. Він пояснив, що, досягнувши юності, Крішна проявив свій постійний образ. Так читання Магапрабу пояснював і описував все Санатані Госвамі. Текст 1 Вандейнан Тадбутайшварям, Шичатанні Магапрабум, Нічопіят Прасадат Сядт, «Бхакти-шастра-правар-така» «Я шанобливо схиляюсь перед читанням Магапрабу, що володіє безмежними, дивовижними багатствами. З його милості навіть той, хто народився як найнижчий серед людей, може поширювати науку відданого служіння». Джая джая шичатаня, джая нітянанда, джая двайта, чандра джая горабакта, вринда. Хвала хвала Господу шичатані махапрабу. Хвала хвала нітянанді прабу. Хвала хвала шиа двайтя Хвала хвала всім віданим шичатані махапрабу. Коли Санадана Госамі сидів у Бенгалії, у в'язниці, прийшов лист від Шилерупа Госамі. Пояснення. Шіла Бактівно Такур зазначає, що цей лист Рупи Госамі до Санатами Госамі згадує автор вступу до Удбхата Чандріки. Шіла Рупа Госамі написав Санатані Госамі із Бакли. Його лист повідомляв, що, що і читання Магапрабу, йде до Матхури, і там було сказано. «Я дупате квагата матура поріра губате квагато таракошала й тей вічін тя курошва насадидам дагадаття де ділось Матурапурі, в якому жив Ядупаті? Де ділась Північна Кошала, в якій жив Рагупаті? Зміцни розум цими думками, міркуючи, цей Всесвіт невічний. <пасування> Коли Санатана Госамі отримав від Рупи Гусамі цього листа, він дуже зрадів. Він одразу ж пішов до наглядача в'язниці, що був м'ясоїдом, і звернувся до нього з наступними словами: Сенотами Госамі сказав в'язничному наглядачеві мусульманину: Дорогий пане, ти свята людина і улюбленець долі. Ти досконало знаєшся на явних писаннях, як оце Коран та інші святі книги. Якщо хто-небудь згідно з релігійними засадами звільняє зумовлену душу чи в'язня, його також звільняє від матеріального рабства верховний богособа. Пояснення. З цих слів видно, що Санатана Гусамі колишній міністр Наваба піддурював мусульманського тюремника. Тюремник мав щонайбільше звичайного світу, якщо взагалі її мав, і, звісно, ніхто не вимагав від нього знання піднесених духовних істин. Але Санатана Гусамі, щоб йому догодити, хвалив його як великого вченого, що досконало знався на писаннях. Тюремник був неспроможний заперечити і сказати, що він ніякий не вчений, бо коли людину підносять до високого становища, вона вважає себе цілком достойною цього. Санатана Гусамі Правильно описував наслідки духовної діяльності, а тюремник вирішив, що той говорить про своє звільнення з в'язниці. У матеріальному світі не діють незліченні зумовлені душі, яких Майя ув'язнила, полонивши чуттєвими насолодами. Жива істота настільки зачарована принадами маї, що навіть свиня задоволена своїм зумовленим життям. Майя проявляє дві форми енергій, якими вона покриває живі істоти – Одна зветься Пракшепатміка, а друга – Аваранатміка. Коли хтось вирішив вибратися з матеріального ув'язнення, Пракшепатміка шакті та форма ілюзорної енергії, що приваблює увагу живої істоти до якихось інших речей, спонукає її далі жити з умовленим життям і повністю задовольнятися чуттєвими насолодами. Через вплив іншої форми ілюзорної енергії Аваранатміка Жива істота відчуває задоволення, навіть якщо не діє в тілі свинічих робака у випорожненнях. Звільнити зумовлену душу з матеріального рабства дуже важко. Такий сильний вплив ілюзії має. Навіть коли Верховний богособа сам сходить, щоб звільнити зумовлені душі, прохаючи їх віддатись йому, вони не відгукуються на заклик Господа. Тому шісанаданого самі сказав: якщо хтось так чи інакше допомагає іншому здобути свободу від пут. Має він одразу ж завойовує прихильність Верховного бога особи. Господь Кришна каже у багават 18.69: Найбільша служба, яку можна робити для Господа, це намагатись вливати відене служіння у серце зумовленої душі, щоб та звільнилась від зумовленості. Шіла Бактєвно-Такур сказав, що Вайшнава оцінюють за його проповіддю, тобто за тим, як він переконує зумовлену душу стосовно природи її вічного становища, названого тут Ніжадгармою. Вічне становище живої істоти – це служити Господиві. Отож, допомогти комусь звільнитися від матеріального рабства означає пробудити в ньому приспане розуміння того, що він вічний слуга Крішне. дживера соропагой Кришнера нітя дас. Далі Господь сам пояснюватиме це санатані Госамі. Санатана Госамі вів далі. Раніше я стільки для тебе зробив. Тепер я в скруті. Будь ласка, зроби мені взаємну послугу. Випусти мене. Ось п'ять тисяч золотих монет. Будь ласка, візьми їх. Звільнивши мене, ти матимеш і нагороду за праведний вчинок, і матеріальний зиск. Отож, ти отримаєш вигоду відразу з двох боків. Так Санатана Госамі переконував тюремника. Той відповів, «Послухай, но, ну, шановний пане, я б і радий тебе відпустити, але боюсь правителя». Санатана Госамі відповів, «Тобі нічого боятись. Наваб поїхав на південь. Якщо він повернеться, скажи йому, що Санатана пішов випорожнитись на берег Ганги і щойно побачив Гангу, відразу вскочив у неї. Скажи йому, «Я довго шукав його тіло, але не знайшов ніякого сліду». Він стрибнув у воду з кайданами, тож, мабуть, він потонув і його знесло течією. В тебе немає жодних підстав для страху, бо я не залишусь у цій країні. Я стану старцем і піду до Мекки. Саме одного побачив, що М'ясоїд ще не задоволений. Тоді він висипав перед ним 7000 золотих монет. Коли М'ясоїд побачив монети, він повабився на них і погодився. Тої самої ночі він розкув Санатену і допоміг перебратися через Гангу. Так Санатенокосамій вийшов на волю. Однак він не міг йти битим шляхом, що починався від фортеці. Він йшов день і ніч, аж нарешті дістався гористої Патари. Паттари. Діставшись Патари, він зустрів там одного землевласника і смиренно попрохав, щоб той провів його через гори. З цим господарем тоді жив досвідчений знавець Хіромантії – він зрозумів становище Сенатани і прошепутів на вухо господарю такі слова. «У цього Сенатани є вісім золотих монет!» Почувши це, хазяїн зрадів і сказав Сенатані Госамі. «Вночі я зі своїми людьми переведу тебе через гори, а зараз звари собі їсти і пообідай!» Сказавши це, хазяїн дав Сенатані зерна, щоб той зварив собі їсти. Після того Сенатана пішов до річки і омився, Санатана постився вже два дні, тому тепер зварив собі їсти і поїв. Однак, як колишній міністр Наваба, він замислився над ситуацією. Санатана був міністром і тому чудово знався на дипломатії. Отож, він задумався, чому це корчмар виявляє до мене таку шану. З цими думками він звернувся із запитанням до свого слуги на ім'я Ішана. Санатана запитав у слуги. Ішано, здається, що ти маєш при собі якісь цінності». Ішана відповів, «Так, в мене є сім золотих монет». Почувши це, Санатана Гусамі вилає в слугу. «Навіщо ти взяв з собою це передвістя смерті?» Тоді Санатана Гусамі взяв сім золотих монет в руку і пішов до господаря. Простягнувши монети, він сказав, «Ось у мене є сім золотих монет. Будь ласка, візьми їх і, як вилять релігійні заповіді, переведи мене через гори». Я урядовий в'язень і не можу йти битим шляхом. Ти зробиш правильний вчинок, якщо візьмеш ці гроші і ласкаво переведеш мене через гори. Розплившись в усмішці, Корчмар сказав Ще до того, як ти мені їх запропонував, я знав, що в того слуги є вісім золотих монет. Сьогодні вночі я б тебе вбив і забрав гроші. Дуже добре, що ти сам мені їх запропонував взяти. Тепер на мене не ляже такий гріх ти мене дуже втішив своїм вчинком. Я не візьму ці гроші, а переведу тебе через гори просто задля праведного вчинку. Санатана Госфамі відповів, якщо ти не візьмеш гроші, то хто-небудь інший вб'є мене за них. Ліпше б ти взяв їх і врятував мене від небезпеки. Після того, як вони дійшли, на тому згоди, господар дав Санатані Госфамі за запровідників чотирьох охоронців. Всю ніч вони йшли лісовою стежкою і так перевели його через гори. Перебравшись через гори, Санатана Гусамі сказав слузі «Ішано, я гадаю, в тебе щось залишилось від тої суми грошей». Ішано відповів «У мене ще є одна золота монета». Тоді Санатана Гусамі сказав «Візьми цю монету і повертайся до себе додому». Розпрощавшись із Ішаною, Санатана Гусамі пішов далі один із дзбаном у руці. Покритий самою тільки подертою накидкою, він позбувся будь-яких турбот. Так Санатана Госфамі все йшов, аж нарешті дістався Хаджіпури. Надійшов вечір і Санатана Госфамі сів у якомусь саду. У Хаджіпурі жив один добродій на ім'я Шиканта, що був чоловіком сестри Санатана Госфамі. Він перебував там на урядовій службі. Шиканта мав із собою 300 тисяч золотих монет, які йому дав імператор для закупки коней. Шиканта купував коней і посилав їх імператору. Сидячи на високому місці, Шиканта побачив Санатана Гусамі. Увечері Шиканта взяв із собою слугу і пішов із ним зустрітися. Зустрівшись, вони багато розмовляли. Санатана Гусамі докладно розповів про свій арешт і звільнення. Шиканта сказав Санатані Гусамі. Лишись тут хоча б на два дні і вдягнись як порядна людина. Скинь цей брудний одяг. Санатана Гусамі відповів. Я не затримуюсь тут навіть на хвилину. Допоможи мені, будь ласка, переправитись через Гангу. Я піду негайно. Шиканта турботливо дав йому вовняну ковдру і допоміг перебратись через Гангу. Так Саната Нагоссамі пішов далі. За кілька днів Саната Нагоссамі дістався в Ранасі. Почувши, що туди також прийшов в Шичатанні він дуже зрадів. Саната Нагоссамі пішов до оселі Чандрашекара і сів під дверима. Зрозумівши, що він там, Шичатані Магапрабу звернувся до Чандрашекара. Шичатані Магапрабу сказав, «Біля твоїх дверей сидить відданий. Будь ласка, поклич його». Чандрашекар вийшов, але не побачив під дверима вайшнава. Коли Чандрашекар повідомив Господів, що біля його дверей немає ніякого вайшнава, Господь запитав його, «А хоч хто-небудь є біля твоїх дверей?» Чандрашекар відповів, «Там є старець мусульманин» читання Магапрабу відгукнувся. Будь ласка, приведи його сюди. Тоді Чандрашекар звернувся до Санатана Гусамі, що сидів під дверима. «Старче, зайди, будь ласка, тебе кличе Господь!» Санатана Гусамі дуже зрадів, почувши цей наказ, і зайшов у дім Чандрашекара. Щойно побачивши Санатана Гусамі на подвір'ї, читання Магапрабу кинувся йому назустріч, обійнявши його Господь поринув у любовний екстаз. Щойно читання Магапрабу доторкнувся санатана Госвамі. Санатану переповнила екстатична любов. З дрожем у голосі він сказав «Господи, не торкайся до мене». Притиснувшись плечем до плеча, читання Магапрабу і Санатана Госвамі не переставали плакати. Дивлячись на це, Чандрашекар не міг надивуватись. Схопивши Санатана Госфамі за руку, Шичатані Магапрабу завів його до середини і посадив на підвищенні поряд із собою. Своєю трансцендентною рукою Шичатані Магапрабу став обтрушувати пил з тіла Санатана Госамі. І тоді Санатана Госфамі сказав «Господи, будь ласка, не торкайся до мене». Господь відповів «Я доторкаюсь до тебе, щоб очиститись самому, бо силою свого єдиного служіння ти здатний очистити весь всесвіт». Павад Такі св'яті, як ти, самі є святими місцями. Завдяки своїй чистоті вони постійно подорожують з Верховним Господом і тому здатні очищувати навіть св'яті місця. Пояснення. Цей вірш промовив Махарад Юдиштира, звертаючись до Відури, Шимат Багаватам 1.13.10. Відура повернувся додому спрощі по святих місцях, і так Маградж Юдіштіра привітав свого святого дядька. По суті, Маградж Юдіштіра сказав, дорогий повелителю, Відуро, ти сам, наче святе місце, тому що ти піднесений відданий. Такі люди, як ти, завжди носять вішну в серці. Ти здатний оживити всі святі місця після того, як їх осквернили своїми гріхами паломники. Грішник іде до святого місця, щоб очиститись. У святому місці багато святих людей і храмів Господа вішну, однак його оскореняють гріхи численних відвідувачів. Коли до святого місця приходить піднесений відданий, він знешкоджує всі гріхи прочан. Через це Магарадж Юдиштіра вітає від уру такими словами Піднесений відданий носить Господа вішну у своєму серці, і тому схожий на ходячий храм чи ходячого вішну. Піднесеному відданому немає потреби ходити до святих місць, бо кожне місце, в якому він перебуває, освячується. Щодо цього Наротам Астакур каже «Тірта ятра парішама кевала манера брама». Відвідане святих місць – це просто ще один різновид ілюзії. Якщо піднесеному відданому немає потреби ходити до святого місця, чому ж він таки йде туди? Відповідь у тому, що він іде туди очистити це місце. 58. Господь Кришна сказав Нехай навіть людина великий вчений і знавець ведичної літератури, укладеної санскритом, її не визнають за мого відданого, якщо вона не виконує чистого відданого служіння. Проте нехай навіть людина народилась у у родині собакоїдів вона мені дуже дорога, якщо вона чистий відданий, і її діяльність не мотивована бажанням насолоджуватись плодами праці чи омоглядними розумуваннями. Така людина гідна якнайбільшої шани, і від неї треба приймати все, що вона дає. Такі віддані гідні поклоніння так само, як я. Пояснення Цього вірша уміщено у Гарі Віласі 10 127, яку склав сената на Кусамі. 59. да вариштам пранам Нехай навіть особа народилась у браманічній сім'ї і має всі 12 Браманічних якостей, якщо в неї нема відданості лотосовим стопам Господа Крішне, чий попок скидається на лотос, вона нижча за чандала, який присвятив розум, слова, вчинки, статки і життя на служіння Господеві. Просто народитись у браманічній родині чи мати браманічні якості ще не досить. Треба стати чистим відданим Господа. Швапача або Чандал, який відданий Господу, звільняє не тільки себе, а й усю свою родину. Тим часом, як Браман, який просто має браманічні якості, але не відданий Господу, не здатний очистити навіть себе, а свою родину і поготів. Пояснення. Цього вірша промовляє Праглад Магарад у Ушимад Багватам 7.9.10. Браман повинен мати 12 якостей, як визначено у Магабараті, Браман повинен досконало дотримуватися релігійних засад він повинен бути правдивий і володіти своїми чуттями він повинен виконувати суворі аскези і бути безстороннім скромним і терплячим він не повинен нікому заздрити, повинен вміти складати жертви і роздавати свої статки в пожертву. Він повинен бути непохитний у відданому служінні і обізнаний у ведах. Такі 12 якостей брамани. Бхагавад-гіта 18.42 так описує браманічні якості. Самодамастапах, сучам, кшантірар, джавамейвача, г'янам спокій, самовладання, аскетичність, чистота, терплячість, чесність, знання, мудрість та релігійність. Ось якості природні для діяльності браманів. У Муктапалатіці сказано: Шмодамастапаша очам кшантя раджава вірактая, джана вигена -ві сантауша, саття стік'є двішадгуна. врівноважений розум, приборкання чуття, аскетичність, чистота, терплячість, простота, відреченість, теоретичне і практичне знання, вдоволеність, правдивість і тверда віра у Веди. Ось 12 якостей брамана. 60. Томадекі Томас Париш Гайа Тома Рагун Сарвендрія читання далі. Той, хто бачить тебе, доторкається до тебе чи оспівує твої трансцендентні якості, увінчує досконалістю діяльність всіх чуттів. Такий присуд явлених писань. Це підтверджено у наведеному далі вірші із Гаррі Бхакті Судодайі, 13.2. Акшно паламтва дрішадаршанамгі та нопаламтва дрішагатра санга джіхва паламтва дрішакірта намгі судурабха бхагаватахі Шановний Вайшнаво, бачити таку особу як ти – це досконалість зору. Торкатись до твоїх лотосових стіп – це досконалість чуття доторку. А підносити хвалу твоїм чудовим якостям – це справжнє призначення язика, бо в матеріальному світі дуже важко знайти чистого відданого Господа. 62. Після того, що читання Магапрабу сказав, Дорогий Санатану, послухайно, Крішна дуже милостивий. І Він рятує всі пропащі душі. 63. Магараурава гоітетома корилаудар, Крібараса Мудра Кришна, гамбіра Апар. Любий Санатано. Кришна врятував тебе від Магараурави, найглибшого пекла, в яке тільки можна потрапити. Господь Кришна це океан милості і його дії сповнені глибокого змісту. Пояснення. У Багавадгіті 18.71 сказано Кришна перебуває в серці кожного, і Його дії мають дуже глибокий зміст. Нікому не до снаги збагнути Його діяння. Але, коли Господь бачить щирість відданого в служінні, то допомагає Йому, хоча той може і не розуміти перебігу подій. Якщо відданий рішуче налаштований служити Господові, Господь завжди готовий допомогти йому. Дадамі буде йогам там, є на маму ще читання Магапрабу каже Сената Гусамі, що Господь дуже милостивий. Санатана Нагосамі був міністром на службі Наваб Хусейншаха, і він постійно обертався в товаристві матеріалістичних людей, зокрема мусульман, мясоїдів хоча він близько спілкувався з ними, з милості Крішни, він розчарувався в такому товаристві і покинув його. Шиніва Сачаря каже Крішна дав Санатані Госвамі достатнє знання, щоб той зміг покинути високе становище міністра. Розцінюючи своє матеріальне становище як дуже низьке, Санатана був ладний стати жебраком. Склавши високу оцінку діям Санатани Гусамі, Шича Тані Магапрабу похвалив його вчинок і подякував Крішні за його милість до Санатани. Санатана відповів, я не знаю, хто такий Крішна. Якщо йдеться за мене, то я дістався з в'язниці на свободу тільки з твоєї милості. Шичатання Магапребу запитав у Санатани Гусамі. Як ти вибрався з в'язниці? Тоді Санатана описав спочатку до кінця всю історію. Шийчитання Магапребу сказав. Я зустрівся з обома твоїми братами, Рупою та Анупамою у Праязі. Вони пішли до Вріндавана. За вказівкою ший читання Магапрабу, Сената Нагосамі познайомився з тапанмішою та Чандрашекаром. Тапан Міша запросив сенатону до себе на обід, а господь читання Магапрабу попрохав сенатану піти поголитись. Після того ший читання Магапрабу гукнув Чандрашекару і попрохав, щоб той узяв Сената Ногусамі з собою і перемінив одяг, який був на сенатані. Тоді Чандра привів Сенато Нагусамі до пристойного вигляду він повів його омитись у Ганзі, а після того приніс йому новий одяг. Пояснення. У цьому вірші слід відзначити слова Бадра Карая. Зі своїм довгим волоссям, вусами та бородою Санатнагосами скидався на даравешу чи на хіпі. Шрі Четані Магапрабу не припало до смаку, що Санатана Гусамі виглядає на чехіпі, і він одразу ж попрохав Чанар Шекара влаштувати, щоб Санатана чисто поголився. Якщо хтось із довгим волоссям чи бородою хоче приєднатися до руху свідомості Крішни і жити з нами, йому теж слід поголитись. Послідовники Шрі Четані Махапрабу не схвалюють довгого волосся. Ласкою читання. Махапрабу Санатана Гусамі був врятований із пекельного становища Магароураве. Магаророва це пекло, до якого вкидають тих, хто вбиває тварин. Про це можна прочитати у Шимад Бхагаватам 5.26 з 10 по 12. Чандрашекар запропонував Санатані Госвамі новий одяг, але Санатана відмовився його брати. Коли про це почув Шри Чатані Махапрабу, він невимовно зрадів. Омившись о півдні, Шри Чатані Магапрабу пішов до оселі Тапан Мішри обідати. Він узяв Санатана Госвамі з собою. Омивши стопи, Шри Чатані Махапрабу сів обідати. Він попрохав Тапана Мішру нагодувати обідом і Санатану Госвамі. Тоді Тапан Мішра сказав, Санатані ще треба зробити одну річ, тож він не може їсти зараз. Після того, як поїси ти, я дам рештки їжі Санатані. Поївши Ши Четані Магапрабу, ліг трохи спочити. Тоді Тапан Мішра підніс Санатані Госамі рештки їжі Четані Магапрабу. Коли Тапан Мішра дав Санатані Госамі новий одяг, той не взяв його і натомість сказав, Якщо ти хочеш дати мені якийсь одяг, то дай мені, будь ласка, свій старий, ношений одяг. Коли та Панамішара дав Санатані Гусамі ношений доті, Санатана відразу ж подер його, зробивши дві пари накидок та нижнього одягу. Коли читання Магапрабу представив Санатані Магараштрійського брамана, той відразу ж запросив Санатана Гусамі повністю харчуватись у нього. Браман сказав, Другий Санатану, доки ти будеш у каші, будь ласка, обідай у мене вдома». Санатана відповів, «Я харчуватимусь методом Мадукарі. Чому це я повинен повністю харчуватись в оселі одного брамана?» Пояснення. Слово «Мадукарі» походить від слова «Мадукар», яке позначає працю бджіл збирачів меду, що літають від квітки до квітки. Мадукарі – це свята особа чи мандрівний монах, що в жодній оселі не бере повного обіду, а просить від дверей до дверей, беручи потроху з кожного дому. Так він не переїдає і не завдає господарям зайвого клопоту. Особа на зреченому ступені життя може прохати пожертви, але не готувати. Жебри такої особи не повинні обтяжувати сімейних людей. Бабачі, тобто особи на рівні Парамахамс, повинні харчуватись суто методом Мадукарі. Це донині практикують у Вріндавані, де в багатьох місцях роздають милостиню. На жаль, у Вріндавані багато жебраків, які прийшли туди збирати милостиню, але не живуть за принципами Санатани Госфамі. Намагаючись наслідувати Санатану на Госамі, вони нічого не роблять і харчуються методом Мадукарі. Справді жити за прикладом Санатани Госфамі чи групи Госамі майже неможливо, Ліпше харчуватись у храмі їжею, запропонованою Крішні, ніж силкуватись наслідувати санатану госувами чи групу госувами. Юкта юкта чештася кармасу юкта його Той, хто впорядкував свої звички щодо їди, сну, відпочинку та роботи, може полегшити всі матеріальні страждання, практикуючи йогу. Бхагавад-гіта 6.17 ідеальний сан'ясі ретельно дотримується засад, за якими жили госсамі. Радості Шичетані Магапрабу не було меж, коли він помітив непохитну вірність санатами госсамі засадам сан'яси. Однак він раз по раз поглядав на вовняну накидку, яку носив санатана Госамі. З цих частих поглядів Шичетані Магапрабу на цю дорогу вовняну накидку санатана Госамі зрозумів, що Господь її не схвалює. Тоді Санатана Гусамі став міркувати, як її позбутися. З такими думками Санатана пішов на берег Ганги омитись. Прийшовши туди, він побачив бенгальського старця, що виправ свою накидку і розстелив її сушитись. Санатана Гусамі сказав цьому бенгальському прочанину, «Любий, брате, зроби мені ласку, поміняйну свою накидку на цю вовняну ковдру». Прочанин відповів, «Шановний пане, ти добропорядна людина, чому ти береш мене на глум? Навіщо тобі міняти дорогу ковдру на подерту накидку? Санатана Госамі сказав, Я не глузую, я кажу правду. Будь ласка, візьми цю ковдру, а мені дай свою подерту накидку. Сказавши це, Санатана Госамі поміняв ковдру на накидку, а тоді повернувся до Шичетані Магапрабу з накидкою на плечі. Коли Санатана Госамі повернувся, Господь запитав, «Де твоя вогняна ковдра?» Тоді Саната Мегусамі все розповів Господу. Ши читання Магапрабу сказав, «Я вже міркував про це. Господь Кришна дуже милостивий, і тому Він забрав твою прив'язаність до матеріальних речей. Чому б це Кришна дозволив тобі залишати в собі останню крихту матеріальних прив'язаностей? Вилікувавши хворого, сумлінний лікар не дозволить лишатись навіть останнім проявом хвороби». Дуже суперечливо практикувати Мадукарі і водночас носити коштовну накидку. Діючи так, людина втрачає духовну силу і стає предметом кпин. Санатана Госфамі відповів. Верховний Господь врятував мене від гріховного життя матеріального існування. З Його бажання тепер усунуто мою останню матеріальну прив'язаність. Дуже задоволений Санатаною Госфамі, читання Махапрабу пролив на нього свою безпричинну милість. З Господньої ласки Санатана Госамі отримав духовну силу, щоб задавати Господові запитання. Раніше Шичатані Магапрабу ставив Рамананді Раю духовні запитання, а Раманандарай з виспричинної милості Господа давав належні відповіді. Тепер з Господньої милості Санатана Госамі задавав Господові запитання, а Шичатані Магапрабу особисто висвітлював істину. 97. Кришна сварбамадгур яй сварья бактіра сасра татвам санатана яйса кріпаю Магапрабу, верховний богособа, особисто навчав Санатану Госвамі щодо істинної сутності Господа Крішни. Він також розповів йому про кохання Господа, про його багатство і про смаки відданого служіння. Зі своєї безпричинної милості Господь сам пояснив це все Сенатані Госвамі. Взявши в рота травенку і поклонившись, Сенатана Госвамі схопив лотосові стопи Шича та Німагафрабу і здійняв смиренну мову. Сенатана Госвамі сказав, «Я народився в низькій родині, і все моє товариство складали ниці люди. Я сам пропащий і найниціший з людей» по суті, я впав у колодязь гріховного матеріалізму і провів у ньому все своє життя. Пояснення Насправді Шийсанада Нагосамі належав до родини браманів. Він належав до браманів громади Сарасвата, а отже був добре вихований і освічений. Якось уже сталося, що він став міністром у мусульманському уряді і через це йому доводилось спілкуватися з м'ясоїдами, пияками та грубими матеріалістами. Сенатана Гусамів вважав себе пропащем, бо в товаристві таких людей він також став жертвою матеріальної насолоди. Проївши утак життя, він зараз вважав, що змарнував цінний час. Ці слова, що описують шлях падіння в матеріальному світі, належать найбільшому авторитету у Вайшнава Вайшнавасампродаї. Нині насправді до рівня ницої матеріалістичності існування скотився весь світ – Нині всі їдять м'ясо, п'ють, упадають за жінками, грають в азартні ігри і чого тільки не роблять. Люди намагаються насолоджуватись матеріальним життям, вдаючись до чотирьох основних гріхів. Вони впали дуже низько, але вони можуть врятуватися від наслідків гріха, якщо просто віддадуться лотосовим стопам Шріче та Німагаправу. Я не знаю, що для мене корисно, а що шкідливо. Однак о щоденних стосунках люди називають мене вченим, і я навіть сам так про себе думаю. Кріпа кори джадиморе кори я чавдхар Апана кріпа текого ямар Зі своєї безпричинної милості ти врятував мене від матеріалістичного способу життя. Тепер з тої самої безпричинної милості розкажи мені, будь ласка, який мій обов'язок. 102 «Хто я? Чому мене завжди турбують троїсті страждання?» Якщо я цього не знаю, то як зможу зробити щось корисне для себе? Пояснення. Троєсті матеріальні страждання – це страждання, що їх завдають тілу та розум, взаємени з іншими істотами і природні лиха. Іноді ми страждаємо тілесно, коли нас лихоманить. Іноді, коли помирає хтось із близьких, ми страждаємо морально. Страждань завдають нам також інші істоти – Серед живих істот деякі народжуються з зародку, деякі з яєць, деякі з поту, деякі з насіння. Страждання, яких завдають стихійні лиха, посилають вищі півбоги. Це такі нещастя, як суворі морози, чи блискавки, чи злі духи, що можуть переслідувати людину. Ці троїсті страждання супроводжують нас невідчепно і розставляють на нас небезпечні пастки. падам падам я дві падам Небезпека чигає на кожному кроці життя. -джани -кріпа -корі Насправді, я навіть не знаю, як запитувати про мету життя і про шлях, яким її можна досягнути. Будь ласка, яви мені свою милість і поясни мені ці істини. Шичатані Магапрабу сказав, Господь Крішна дарував тобі всю свою милість. Отож, це все тобі відомо, безперечно, для тебе троїстих страждань не існує. Ти наділений енергією Господа Крішне, тому безперечно це все знаєш. Однак природа саду така, що він задає запитання. Хоча саду знає ці речі, задля суворого дотримання порядку він запитує про них. 106 Ті, хто прагне пробудити духовну свідомість і чий інтелект не відхиляється від цього ні на йоту, швидко досягають бажаної мети. Сумніву в тому немає. Цей вір, зацитований із «Нарадія Порани», міститься у Бхактіра Саміта Сінду 1.2.103. Йог я патрагав, суну, є то мати. Ти гідний поширювати вчення відданого служіння. Отже, слухай одну по одній всі істини відданого служіння від мене. Я розповім тобі про них. 108-109 Жива істота за своїм природним становищем – вічна слуга Крішни. Бо вона – межова енергія Крішни і прояв, що одночасно єдиний з Господом і відмінний від нього. Як Корпус кола сонячного світла чи вогню. Кришна має три різновиди енергій. Пояснення. Шіла Бакліона також пояснює ці вірші наступним чином. Шії Санатана Гусамі запитавши читання Магаправу Хто я? Господь відповів: Ти чиста жива істота, ти не є ані грубе матеріальне тіло, ані тонке тіло, що складене з розуму та інтелекту. Насправді ти духовна душа що вічно являє собою невід'ємну часткою Верховної Душі Крішни. Отже, ти – Його вічний слуга. Ти належиш до межової енергії Крішни. Існує два світи – духовний і матеріальний, і ти перебуваєш посередині між матеріальною та духовною енергіями. Ти зв'язаний із матеріальним, і з духовним світом, тому тебе називають межова енергія. Твій зв'язок із Кришною полягає в тому, що ти одночасно єдиний з ним і відмінний від нього. Ти духовна душа і тому якісно єдиний із Верховним Богом особою, але дуже крихітна часточка духу і тому відмінний від Верховної душі. Отже, за своїм становищем ти одночасно єдиний із Верховним Духом і відмінний від нього. Це допомагають зрозуміти приклади сонця і корпускул сонячного світла або вогняного полум'я і Крихітних часточок вогню. Кінець цитати. Пояснення цих віршів можна знайти також в аділілі, 2 главі 96 вірші. 110. парася брамана джагат, як світло вогню, розміщеного в одному місці, поширюється довкола так енергії верховного богоособи парабрамана поширюється всім всесвітом. Це цитата із вішно пурани 1.22.53. Кришна сакти Господь Кришна володіє трьома природними трансформаціями енергії, які називають духовна енергія, енергія живих істот та ілюзорна енергія. Вішно ашкти парапрокта кшетрагякя та тапара Авідья, карма, сангян, нятри, ті, йос, акти, ріш, Первинна енергія Крішни духовна. І так само духовна енергія, що зветься жива істота. Однак є ще й інша енергія, що її називають ілюзія, і що складена з корисливої діяльності. Це третя енергія Господа. Це також цита Звішно Порани 6.7.61». Докладніше пояснення цього вірша можна знайти в Аділілі, 7 главі, 119 -му вірші. <Муз> <говори> Усі твірні енергії, незбагненні для звичайної людини, спочивають у верховній абсолютній істині. Ці незбагненні енергії – спричиняють творення, підтримання і знищення. О, найліпший з заскетів. Як вогонь має дві енергії – тепло і світло, так і для абсолютної істини ці незбагненні твірні енергії становлять природні атрибути. Це також цитата з 1, 3 1.3.2 Царю Кшетра Г'я це жива істота. Хоча жива істота має змогу жити або в матеріальному, або в духовному світі, вона зазнає троїстих страждань матеріального існування, потрапивши під вплив енергії авідії незнання, яка покриває природне становище живої істоти. Цей і наступний вірші також взято з Вішну Порани 6.7.62.63 – та я діроги та твача, сактикшетра, я сам гета, царва бути, що вкрита впливом незнання, істота живе в різних формах матеріального буття, і тому буває відповідно більшою чи меншою мірою, вільна від впливу матеріальної енергії о царю. А пара ямята стованням, прокритим єдими парами, джива бута махабаго, я їй дар я тай джагат. Поза цими нижчими енергіями, о, міцноруки Арджуно, існує також моя інша вища енергія. Вона складається з усіх живих істот, що використовують можливості матеріальної нижчої природи. Це вірш ЄС Багавадгіти, 7.5. Пояснення до нього можна знайти в Аділілі, 7 главі, 118 вірші. 117. Кришна були атаева дея Забувши Кришну, жива істота з непам'ятних часів приваблена до зовнішнього прояву. Тому ілюзорна енергія Майя завдає їй всіляких страждань у матеріальному бутті. Пояснення. Щойно жива істота забуває своє природне становище вічного слуги Крішни, вона одразу ж потрапляє в пастку ілюзорної зовнішньої енергії. Споконвічно вічно жива істота становить невід'ємну частку Крішни і тому являє собою вищу енергію Крішни. Вона наділена крихітною енергією, по своїй суті незбагненною, і ця незбагненна енергія рухає тілом. Однак жива істота забула своє становище і тому потрапила в царину матеріальної енергії. Живу істоту називають межовою енергією, бо хоча вона за природою духовна, через забуття вона потрапила в царину матеріальної енергії. Отже, вона має змогу жити або в матеріальній, або в духовній енергії, і через це її називають межовою енергією. Перебуваючи на межі двох енергій, жива істота, буває, приваблюється до зовнішньої енергії, Ілюзорної енергії, і так починається її матеріальне життя. Коли вона потрапляє до матеріальної енергії, вона стає підвладна троїстому часовому поділу – минулому, теперішньому та майбутньому. Минуле, теперішнє та майбутнє – це явища суто матеріального світу. В духовному світі їх немає. Жива істота вічна, і вона існувала ще до творення матеріального світу. На жаль, вона забула свої стосунки з Крішною. Це забуття живої істоти окреслено тут як анаді, тобто як таке, що існує з непам'ятних часів. Треба зрозуміти, що жива істота приходить у матеріальне буття через бажання насолоджуватись особисто як суперник Крішні. утай, дандя чубай. В матеріальному зумовленому бутті жива істота іноді піднімається до вищих планетних систем і до матеріального процвітання, а іноді тоне, опускаючись до пекельних умов. Її становище до схоже на становище злочинця, якого цар карає, то опускаючи під воду, то піднімаючи з води. Пояснення. У бригад Араняково-Панішаді 4.3.16 сказано Асанго яям поруша Жива істота завжди вільна від скверни матеріального світу. Той, хто не заражений скверною матерією, і хто не забуває, що Кришна, його поводитель, відомий як Ніття Мукта. Іншими словами, Ніття Мукта – це той, хто вічно вільний від матеріального забруднення. Жива істота з розряду Ніття Мукта з незапам'ятних часів завжди була відданим Крішні, і всі її зусилля скеровані на служіння Крішні. Отож, вона ніколи не забуває свого вічного становища «Слуги Крішни. Всі живі істоти, які забувають свої вічні стосунки з Крішною, перебувають під впливом матеріальної зумовленості. Відірвана від трансцендентного любовного служіння Крішні, істота змушена пожинати плоди своєї корисливої діяльності. Коли завдяки світській доброчинності вона піднімається до вищих планетних систем, вона вважає, що досягла дуже вигідного становища. Проте, коли зазнає покарання, вважає своє становище несправедливим. Так матеріальна природа нагороджує і карає живу істоту. Коли жива істота матеріально процвітає, це винагорода від матеріальної природи, а коли вона зазнає матеріальних злигоднів, це кара, яку їй визначила матеріальна природа. 119. Баям двіті ябі ні веша тас я диша дапе смиті то а баджет там є Коли жива істота прибаблюється до відокремленої від Крішни матеріальної енергії, її охоплює страх. Відчужена від верховного богоособи матеріальною енергією, жива істота розвиває світогляд, що цілковито розходиться з істиною. Іншими словами, замість того, щоб бути вічним слугою Крішни, вона стає суперником Крішни. Це називається віпар'я Його смерті. Щоб виправити цю помилку, людина, справді вчена і піднесена, поклоняється верховному боговій особі як своєму духовному вчителю, божеству і джерелу життя. Вона поклоняється господові, виконуючи безкорисливе віддане служіння. Поясне. Цей вірш являє собою цитату із Шимадбагаватом 11.2.37. Це повчання, яке давав Кавіріші, один з дев'яти святих, званих дев'ятьма йогендрами. Коли якось у двараці Васудева Крішнин-батько запитав у диварші народи про відене служіння, то відповів, що раніше про це повчали ця Рянімі правителя Відехи дев'ять йогендрів. Роз'яснюючи Багавата Дарму відене служіння, Шрій Нарадамуні вказав на те, що Зумовлена душа може звільнитися За допомогою любовного Трансцендентного служіння Господу Господь – це наддуша Духовний вчитель і святе божество Всіх зумовлених душ Крішна – не лише найсвятіше Божество для всіх живих істот А і гуру або гуру, Наддуша, що Завжди дає живій істоті Хороші поради На жаль, жива істота нехто є настановами верховної особи Внаслідок цього вона ототожнює себе з матеріальною енергією. Отож, її охоплює страх, який виникає через те, що вона вважає себе за матеріальне тіло, а речі, пов'язані з матеріальним тілом, за свою власність. Насправді, причина всіх результатів корисливої діяльності – це сама духовна душа. Але вона забула свій справжній обов'язок, і тому ці численні матеріальні наслідки, як оце страх чи прив'язаність, завдають їй прикрущів. Єдина рада на це повернутись до служіння Господові. Тільки так можна врятуватись від незваних злигуднів, яких завдає матеріальна природа. 120. Якщо з ласки святих осіб, які щиро проповідують настанови писань і допомагають людям розвивати свідомість Крішни – Якась зумовлена душа розвиває свідомість Крішни, то має, облишає цю зумовлену душу, і та звільняється від її лабет. Пояснення. Зумовленою є та душа, яка забула, що Кришна – її вічний повелитель. Зумовлена душа, вважаючи, що насолоджується матеріальним світом, зазнає троєстих страждань матеріального існування. Святі особи – саду, вайшнави, чи віддані Господа, проповідують свідомість Кришни – спираючись на авторитет ведичних писань. Тільки з їхньої ласки в зумовленій душі прокидається свідомість Крішни. Істота, яка пробудилась, уже не прагне насолоджуватись матеріалістичним життям. Замість того вона присвячує себе любовному, трансцендентному служінню Господові. У віданому служінні Господові вона байдужіє до матеріальної насолоди. Бакті парешану баво вірак ятрачай шатріка Багу, 12, 2, Це критерій, який дає змогу визначити ріст людини у відданому служінні. Треба бути байдужим до матеріальної насолоди. Така байдужість свідчить про те, що Майя справді надала зумовленій душі свободу від оманних намог насолоджуватись. Коли людина сягнула високого рівня свідомості Крішни, вона не стане вважати себе рівною Крішні. Щойно істота подумає, що може насолоджуватись матеріальними вигодами, вона опиняється в путах тілесних поглядів на життя. Однак, коли вона звільняється від тілесних поглядів на життя, вона може присвятити себе відданому служінню, що й становить її істинне становище свободи від лабет май. Це все пояснено в наведеному далі вірші з Багават-гіти 7.14. «Дай ві гешагуна маї, мама моя дураття я, мам еваї прападянти, майям етам тарантите». Подолати цю мою божественну енергію, що складається з трьох гун матеріальної природи, дуже важко. Але хто віддався мені, той легко здужає вийти з-під її впливу. 122. «Майя мукда джівера, нагі крішна гян, джівера кріпая койла». Кришна, бейда, пуран. Зумовлена душа не може відродити свідомість Крішни власними зусиллями. Але з безпричинної милості Господь Крішна створив видишні писання та додаткову до них літературу Пурани. Пояснення. Зумовлена душа перебуває під чаром ілюзорної енергії Май. Завдання Май тримати зумовлену душу в забутті щодо її справжнього зв'язку з Крішною. Тому жива істота, забувши свою справжню сутність духовної душі, брамана, замість того, щоб пізнати своє справжнє становище, вважає себе за породження матеріальної енергії. Згідно із Шимадбагватом 1.75 «Я я сам магиту джіва атманам тригунат макам парупі манути нартам Перебуваючи під впливом цієї зовнішньої енергії, жива істота хоча і трансцендентна щодо трьох гун матеріальної природи, Вважає себе за породження матерії і внаслідок того зазнає матеріальних страждань. Це опис того, як Мая впливає на зумовлену душу. Вважаючи себе за породження матеріальної енергії, зумовлена душа присвячує себе численним формам служіння матеріальній енергії. Вона стає слугою хіті, гніву, жадності та заздрості. Ось так істота перетворюється повністю на раба ілюзорної енергії. З часом спантиличена душа стає слугою умоглядних мудрувань, але в будь-якому разі вона залишається під покровом ілюзорної енергії. Зі своєї безпричинної милості та співчуття Крішна, втілившись як В'ясадева, уклав численні ведичні писання. В'ясадев – це шактявеш аватара Господа Крішни. Він зі своєї великої милості дарував ці твори, щоб пробудити зумовлену душу і повернути її до тями. На жаль, нині зумовлені душі перебувають під проводом демонів, які нехтують ведичною літературою. Хоча ці писання являють собою величезну скрабницю знання, люди читають замість них усілякий непотріб, який аж ж ніяк не допоможе їм вибратися із лабет май. Мету ведичної літератури пояснено в дальших віршах 123 Шастрагуру Атма Рупе Апнаренан Кришна Марапрабу Трата Крішна навчає в взабуття замовлену душу через ведичні писання, свідомого своєї суті духовного вчителя та над душу. Через них душа може зрозуміти Верховного Бога, особу таким, який він є, і збагнути, що Господь Крішна – її вічний повелитель і спаситель, який рятує від Лабет Майи. Так душа може по-справжньому усвідомити природу свого зумовленого життя і шлях до звільнення. Пояснення Забувши своє справжнє становище, зумовлена душа може скористатися допомогою шастри, гуру та наддуші в своєму серці. Крішна перебуває в серці кожного як наддуша. В Бхагавадгіті 1861 сказано Верховний Господь перебуває в серці кожного Арджуна і керує блуканнями всіх живих істот, що наче сидять у машині, зробленій з матеріальної енергії. Втілившись, як Шактєвеш Аватара, В'ясадева, Кришна вчить зумовлену душу через ведичні писання. Зовні Кришна проявляється як духовний вчитель і виховує зумовлену душу, сповнюючи її свідомістю Крішни. Коли в живої істоті прокидається її первинна свідомість Крішни, вона звільняється від пут матерії. Отже, Верховний Богособа завжди допомагає зумовленій душі трьома способами – через Писання, Духовного Вчителя і на душу в серці. Господь – рятівник зумовленої душі і Верховний Господь всіх живих істот. Крішна каже в Багават-гіті 1866. Покинь усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх гріхів. Не бійся. Цю саму настанову можна знайти в усіх видичних писаннях. Крішну завжди представляють саду, шастра і гуру, а зараз по всьому всесвіті шириться рух свідомості Крішни. Кожен, хто скористається з цієї нагоди, досягає звільнення. 124. Видач Астракоги Самбанда Абідея Прайоджан Кришна Прап'я Самбанда Бакті Праптира Садан Ведичні писання дають інформацію про вічні стосунки живої істоти з Кришною, і це позначають терміном самбанда. Знати ці стосунки і діяти відповідно до них – це абідея. Повернення додому, до Верховного Бога – це остаточна мета життя, і це називається прайоджан. 125. Абідея нама бакті прийма прайоджан, порушартосі роман прийма магадан. Відене служіння, за якого чуття використовують на діяльність для вдоволення Господа, називають Абідея, бо це розвиває в істоті споконвічну любов до Бога, що становить мету її життя. Ця мета – найголовніша потреба живої істоти і найбільше багатство для неї. Такий шлях, що веде на рівень трансцендентного любовного служіння Господу. Пояснення. Перебуваючи в омані під покровом зовнішньої матеріальної енергії, змовлена душа повністю поринає в різні форми задоволення чуттів. Матеріалістична діяльність покриває первинну свідомість Крішни живої істоти. Однак Крішна, як Верховний Батько всіх живих істот, хоче, щоб його діти повернулися додому до Бога. Тому він приходить особисто, щоб принести видичні писання, як оце Багават-гіта. Він скеровує своїх довірених слуг – що служать йому як духовні вчителі і просвітителі зумовлених живих істот. Присутні в серці кожного, Господь дає живим істотам совість, яка допомагає їм визнати веди і духовного вчителя. Так жива істота може зрозуміти своє природне становище і свої стосунки з Верховним Господом. Як проголошує сам Господь у Багават-гіті 15.15 ведайща сарвар Агамейва веддя. Вивчаючи веданту, Можна повністю усвідомити свої стосунки з Верховним Господом і заснувати на цих стосунках свою діяльність. Так можна, врешті-решт, досягнути рівня віданого служіння Господеві. Пізнати Верховного Господа – це в найліпших інтересах живої істоти. На жаль, живі істоти забули, що це в їхніх найліпших інтересах. І тому що Матбаго там каже на те сварта гатім хі вішном. Баго там Всі хочуть досягнути найвищої мети життя – але занурившись у матеріальну енергію, ми гайнуємо свій час за зачуттєвим задоволенням. Вивчаючи видичну літературу, суттю якої є Бхагавадгіта, людина приходить до свідомості Крішни. Тоді вона береться до віденого служіння, що зветься Абідея. Коли жива істота справді розвиває любов до Бога, вона досягає остаточної мети прайоджини. Іншими словами, той, хто набув повної свідомості Крішни, досягнув досконалості життя. Крішна мадوريا се і крішна сева коре крішна здобувши трансцендентне блаженство тісних взаємин із Крішною істота служить йому і насолоджується смаками свідомості Крішни. Ніха Що до цього можна навести таку притчу. Одного разу до оселі з прийшов вчений астролог і, побачивши його бідування, запитав його. Пояснення Іноді, коли ми потрапляємо в скрутне становище, або коли хочемо знати майбутнє, ми йдемо до астролога чи до хіроманта. В зумовленому житті жива істота завжди страждає від троїстих злигоднів матеріального буття. За таких обставин у неї виникає цікавість, яке її становище. Наприклад, Саната Магосамі звернувся до верховного бога особи Шича та запитуючи про те, чому він страждає. Таке становище всіх зумовлених душ. Ми завжди страждаємо. І людина розумна природно починає цікавитись, чому це так. Така цікавість називається Атато Брама Брамаджіг'яса. Беданда Сутра 1.1.1 Слово «брама» тут означає ведична література. Людині слід звернутися до ведичної літератури, щоб дізнатися, чому зумовлена душа постійно страждає. Ведичні писання призначені для того, щоб звільнити зумовлену душу від злигоднів матеріального буття. Наведена в цій главі історія, астролога Сарвагі та злидаря дуже повчальна. 128. Тумикинедуки, Томара Чепітрідан, Томарина Когіло, Анятачарилоджіван. Астролог запитав. Чому ти нещасний? Твій батько був дуже багатий, але не розповів тобі про своє багатство, тому що помер десь на чужині. Як слова астролога Сарвагі сповістили з Лидаря про його багатство, так видашні писання радять людині розвивати свідомість Крішни, коли її цікавить. Чому вона страждає в матеріальному світі? Слова астролога відродили зв'язок бідняка з багатством, так само ведична література напучує нас, що насправді ми пов'язані з Шрі Кришною, Верховним Богом-особою. Пояснення. У багават 7.26 Шрі Кришна каже: "Вайдахам саматитані вартаманані чарджуна, bhavishyani cha butani mam О Арджуно, я є верховний богособа, тож мені відомо все, що відбувалося в минулому, все, що відбувається тепер, і все, що гряде. Я також знаю кожну живу істоту. Мене ж не знає ніхто. Отже, Крішна знає причину бідування зумовленої душі. Тому Він сходить зі свого одвічного становища, аби навчати зумовлену душу і повідомити їй про те, що вона забула свої стосунки з Крішною. Кришна проявляє себе у взаєминах з оточенням у Вріндавані і на битві при Куркшетрі, щоб люди привабились до Нього і повернулись додому до Бога. Також Кришна каже в Бхагавадгіті, що Він володар всіх всесвітів, той, кому належить вся насолода і друг кожного. Боктарам Ягатапасам, Сарвалокам Агешварам, Сугрідам Сарабутинам. 5.29. Якщо ми відродимо свої споконвічні Тісні стосунки з Кришною це полегшить нашу скруту в матеріальному світі. Всі намагаються пристосуватись до скрутних умов матеріального буття, але основних проблем не вдасться розв'язати, якщо не встановити тісних стосунків із Кришною. 131. Хоча злидар почув запевнення про батьків скарб, він не може його дістати за рахунок самого цього знання. Тому астрологу довелося розповісти йому також про засіб яким той міг би цей скарб справді шукати? Астролог сказав Скарб захований тут, але якщо ти копатимеш з півдня, піднімуться оси та шершні, і тобі не вдасться дістати його. Якщо ти копатимеш із заходу, то там вийде привид, який так тобі заважатиме, що твої руки так і не доторкнуться до скарбу. Якщо ти копатимеш на півночі, там. Виповзе велика чорна змія, що проковтне тебе, коли ти намагатимешся вирити скарб. Однак досить тобі трохи копнути землі на сході, і твої руки доторкнуться до горщика з багатством. Пояснення Ведичні писання, до яких входять і порани, стверджують, що для різних рівнів зумовлених душ існують різні методи. Кармаканда, гянаканда, йогічні методи і бакті-йога. Кармаканду тут порівняно до ос та шершнів, що просто покусають людину, яка вдасться до них по притулок. метод умоглядних розумувань, достойний мов привид, що турбує розум. йогу, містечні вправи порівнюють до чорної змії, що ковтає людей, коли вони розвивають безособистісну кайвалью. Однак, якщо людина береться до бахті-йоги, вона швидко досягає успіху. Іншими словами, завдяки – Руки людини доторкнуться до схованого скарбу без перешкод. Мета, до якої скеровують всі явлені писання і видишні заповіді – це Крішна, як він каже сам у Багават-гіті 15.15. Веде спонукають знайти Крішну і віддатись під притулок його лотосових стіп. А зробити це не дає змоги жоден видишний метод, крім відданого служіння. Тому потрібно вдатись саме до нього. За Бхагавадгітою 18.55 тільки шлях бакті приводить до остаточного успіху. Бхактямамабіджанаті – це висновок вед, і тому той, хто серйозно шукає Крішну, верховного богоособу, повинен прийняти цей метод. Щодо цього, Шіла Бхактісіданта Сарасфатітакор дає своє пояснення. Схід уособлює віддане служіння Господу Крішні. Південь уособлює метод корисливої діяльності – кармаканда, що веде до матеріальної вигоди. Захід уособлює г'янаканду – метод умоглядних розумувань, іноді званий також сідиканда. Північ уособлює метод поступового піднесення, який іноді називають системою містичної йоги. Досягти справжньої мети життя дає змогу тільки схід – віддане служіння. З півднем пов'язана корислива діяльність, що внаслідок неї істота накликає на себе кару Ямараджі. Коли людина йде шляхом корисливої діяльності, провідну роль в її житті грають матеріальні бажання. Тому наслідки цього методу порівнюють до ос та шершнів. Живу істоту жалять оси та шершні корисливої діяльності, і так вона життя за життям страждає в матеріальному світі. Ідучи цим шляхом, неможливо звільнитись від матеріальних бажань. Потяг до матеріальної насолоди не наситити ніколи. Тому круговерть, народжень та смертей триває без кінця і духовна душа постійно страждає. Метод містичної йоги порівнюють до чорної змії, що впорськує вживу істоту отруту і проковтує її. Остаточна мета системи йоги – це стати єдиним із абсолютом. Це означає припинити особисте існування. Але невід'ємна духовна часточка Верховного Бога-особи має вічне індивідуальне буття. Багават-гіта підтверджує, що індивідуальна душа існувала в минулому, існує тепер і існуватиме як індивідуальність у майбутньому. Неприродні спроби стати єдиним із Абсолютом являють собою самогубство. Неможливо знищити свою природу якщо охоронець багатств не дозволить нікому забрати багатство для своєї насолоди. Цей демон всіляко перешкоджатиме. Іншими словами, відданий покладається не на свої матеріальні засоби, а на милість Верховного Богоособи, що один може надати справжнього захисту. Це називається рекшіш ятіті віш чи за бенгальським віршем «Бактів-Ноди в Шаранагаті» А ваш Ярок Кибе Крішна – Вішва Сапалана. Відана душа повинна визнати, що її істинний захисник – Крішна, а не її матеріальні надбання. З огляду на це, істинною скарбницею живої істоти є віддане служіння Крішні. Коли істота приходить на рівень відданого служіння, вона завжди живе в розкошах у товаристві Верховного Богоособи. Того, хто відірваний від відданого служіння – ковтає чорна змія системи йоги, кусають оси та шершні корисливої діяльності, і внаслідок того він потерпає від матеріальних страждань. Іноді жива істота впадає в оману і намагається злитися воєдино з духовним буттям, бажаючи себе рівною з верховним богом особою. Це означає, що коли вона підніметься до духовного рівня, вона не знайде спокою і знову повернеться до матеріального рівня. Згідно з Чимадбагам, 10.2.32. Аруякритрей на парампадамта та патантядонадрятаюшмаданграя. Такі люди можуть стати санясі, але якщо вони не віддадуться під притулок лотосових стів Крішни, то повернуться до на матеріальний рівень і візьмуться за доброчинність. На цьому їхнє духовне життя закінчується. Ось що слід розуміти під твердженням про те, що їх ковтає чорна змія. 136, 136. Явлені писання проголошують, що слід покинути корисливу діяльність омоглядне пізнання і систему містичної йоги, а замість того взятись до відданого служіння, яким можна повністю вдовольнити Кришну. 137 Насадай тимам йогу, насанк'ям дарма удава, насадя естапастя го я та бактірма мораджіта. Верховний богособа Кришна сказав «Любий Удгаво, ні через гаштанга йогу, містичну систему йоги для опанування чуттів, ні через імперсональний монізм чи аналітичне пізнання абсолютної істини, ні через вивчення вед, аскези, розвачу милостині чи прийняття сан'яси. Не задовольнити мене так, як можна задовольнити мене, плекаючи безкорисливе віддане служіння мені. Цей наступний вірші зацитовано Ісшим Адбагаватам 10.14.20.21 Пояснення до цього вірша дано в Аділілі, 1776. Я дуже дорогий відданим та саду, і досягнути мене можна непохитною вірою та відданим служінням. Ця система бхакті йоги що поступово посилює прив'язаність людини до мене, очищує навіть того, хто народився серед собакоїдів. Сказати інакше, методом бхакті йоги кожен може піднятись на духовний рівень. З цього всього випливає, що відане служіння це єдиний спосіб прийти до Верховного Бога особи. Тому цей метод названо абідея. Такий присуд усіх явлених писань. Пояснення. У Багаватджіті 1855 Господь Крішна каже: Бактья мам абіджанаті, я вам яссасмі та та та та та та мене таким, як я є, як Верховного та та та та та і тільки повністю усвідомивши мене за допомогою такої відданості, істота може ввійти у царство Бога. Мета життя полягає в тому, щоб позбутись матеріальної зумовленості і ввійти в духовне існування. Хоча шастри радять різним людям різні методи, верховний богособа каже, що врешті-решт людина повинна стати на шлях відданого служіння, що забезпечує надійний духовний ріст. Віддане служіння Господові – це єдиний метод, який схвалює сам Господь. Сарадарман, Партяджа, Мам Екам, Саранам, Раджа, Бхагавад-гіта 1866. Людині слід стати віданим, якщо вона бажає повернутися додому до Верховного Бога і здобути вічне блаженство. 140. Дане, поперечай, сука Бога, палапай, сука Бога, гойте дука». Апані Палай. Коли хтось справді багатіє, він природно втішається всілякими насолодами. Від того, хто справді щасливий, всі біди втікають самі. Для цього не потрібні жодні додаткові зусилля. Так само завдяки бакті в істоти прокидається приспана любов до Крішни. Коли вона досягає становища, в якому має змогу насолоджуватись товаристом Господа Крішни, її матеріальному буттю – Повторенню народжень та смертей настає кінець. Мета любові до Верховного Бога не в тому, щоб дістати матеріальне багатство чи звільнитись від матеріального рабства. Істина мета полягає в тому, щоб втвердитись у віданому служінні Господу і насолоджуватись трансцендентним блаженством. Пояснення. Результати відданого служіння – це, звичайно, нематеріальні вигоди і не звільнення від матеріального рабства. Мета відданого служіння – це вічно бути зануреним у любовне служіння Господові і насолоджуватись духовним блаженством цього служіння. Вважають, що людина живе в злиднях тоді, коли вона забуває Верховного Бога особу. Треба покласти край таким злидням. І тоді само собою настане кінець сповненому страждань матеріальному буттю. Коли істота відчуває смак служіння Крішні, вона сама собою звільняється від лабет матеріальної насолоди. Не має потреби докладати якихось окремих зусиль для того, щоб прийшов достаток. Достаток і розкіш самі собою приходять до чистого відданого, навіть якщо він не бажає матеріального щастя. З ведичних писань випливає, що Крішна – це осереддя всієї привабливості, а служити Йому – це суть нашої діяльності. Досягнути рівня любові до Крішни – це найвища мета життя. Отже, Крішна, служіння Крішні і любов до Крішни – це три великі скарби. Осереддя всього привабливого, на що вказують всі явлені писання, починаючи з вед – це Крішна коли істота здобуває довершене знання про нього. Пута маї, ілюзорної енергії, розпадаються самі собою. В'ямо хаячара терассядгата статте пурана гамас там телм ева हि дева там પરમિકам жау панту калпавади сей данте пунар ека ева багаван вішну самастагама я карам, ні те, що не Існує багато різновидів ведичних писань та додаткової літератури – пуран. В кожному з них головним названо того чи іншого півбога. Мета цього в тому, щоб просто посіяти ілюзію серед рухомих та нерухомих живих істот. Нехай вони скільки завгодно тішаться такими вигадками. Однак, коли людина проаналізує всю видичну літературу разом взяту вона прийде до висновку, що один єдиний Верховний Богособа – це Господь Вішну. Чи людина визнає ведичну літературу за непрямим тлумаченням чи за прямим словниковим значенням? Остаточний висновок ведичної науки вказує на Господа Крішну. Ким відали гемачаште, кім ану дявикалпаєт іти гридаям локе на ньому дведа касana ман відam викал пьяпо хяте хям? Eta vanserava vedarta, sabda vidam, maja matramanu dyan te prati shidya prasidati. Господь Кришна сказав. Яка мета всіх видишних писань? На кому вони зосереджуються? Хто об'єкт усіх наведених у них міркувань? Крім мене, цього не знає більше ніхто. Отож знай, що всі ці писання спрямовані на те, щоб виокремити мене і проголосити мене. Мета ведичних писань пізнати мене всілякими міркуваннями, заснованими або на словниковому, або на непрямому розумінні висловів. Усі розмірковують про мене. Суть усіх ведичних писань полягає в тому, щоб відрізнити мене від маї. Аналізуючи ілюзорну енергію, людина починає усвідомлювати мене. Тоді вона перестає розумувати проവേде і приходить до мене, визнаючи мене за висновок вед. Так, істота знаходить вдоволення. Пояснення. Ці два вірші взяті з Шрімад-Бхагаватам 11.21, 42-43. Коли Удава запитав Кришну про ціль ведичних міркувань, Господь пояснив йому процес пізнання ведичної літератури. Веди складені з Кармаканди, Гьянаканди і Упасанаканди. Той, хто проаналізує мету ВЕД, зрозуміє, що наслідок, до якого приводить кармаканда, жертовна діяльність це гянаканда, умоглядне знання. А наслідок, до якого приводить умоглядне пізнання, це усвідомлення того, що остаточна мета полягає в поклонінні Верховному Богові особі. Коли людина приходить до цього висновку, вона повністю вдовольняється. Расвару, пананта, байбава, апараті, такті, майя, шахті, джіва, сакті, Трансцендентна форма Господа Крішни безмежна і наділена також безмежними щедротами. Господь Крішна – володар внутрішньої енергії, зовнішньої енергії та межової енергії. Матеріальний і духовний світи – це перетворення, відповідно, зовнішньої і внутрішньої енергії. Отже… Крішна являє собою первинне джерело як матеріального, так і духовного проявів. 10 пісня Шимат Бхагаватам висвітлює десяту тему Верховного Бога особу, що є притулком всіх відданих душ. Його ім'я Срікрішна і він являє собою найвище джерело всіх Всесвітів. Я складаю йому шанобливі поклони. Пояснення. Це цитата з Баварта Діпіки, коментаря Шідари Свами до Шимадбагватам, 10.1.1. У десятій пісні Шимадбагватам міститься опис Ашрая Татви Срі Крішне. Існує дві Татви – Ашрая Татва і Ашита Татва. Ашрая Татва – об'єктивна істина. Тоді як Ашита Татва – суб'єктивна. Лотосові стопи Господа Крішне це притулок усіх відданих, і тому що Срікришну тут названо Парамдхама. У Багавад-Гіті 10.12 сказано парам рама, парам дхама павітрам-парамам-бхаван». Все перебуває під захистом лотосових стіп Крішни. У Шімад-Багватам 10.14.58 сказано «Самашита -плава падам пуння сама магататва існує під захистом лодосових стів Ши Кришни. Все перебуває під захистом Ши Кришни. І тому Ший Кришну називають Ашрая Татва. Вся решта називається Ашита Татва. Матеріальне творіння також називається Ашита Татва. Свобода від матеріального рабства і духовний рівень буття це також Ашита Татва. Єдина Ашрая Татва Кришна. На початку творення є Магавішну, Гарудакашайвішну і Кшірудакашайвішну. Вони також Ашрая татва. Кришна являє собою причину всіх причин, сарва карана Карана. Щоб досконало збагнути Кришну, треба аналітично розглянути Ашрая татву і Ашіта татву. Кришнерасваруб татва -браджи Послухай, но ну, вічну форму Господа Кришни. Він абсолютна істина, вільна від двоїстості, але Він присутній у вріндавані як син Нанди Маграджі. Кришна – це первинне джерело всього і сукупність усього сущого. Він проявлений як найліпший з юнаків, і його тіло складене цілковито з духовного блаженства. Він – притулок всього і повелитель кожного. Пояснення. Крішна – це джерело всіх вішно-татв, включно із Махавішну, Гарбодакашгай-вішну і Кширодакашай-вішну. Він – найвища мета вайшнавської філософії. Все походить із нього. Його тіло цілковито духовне і є джерелом усього духовного буття. Хоча він – джерело всього, йому самому джерела немає. Адвайта-матчутаманаді-манан-тарупан – Адям пурана પુરшам хоча він первинне джерело кожного він завжди залишається квітучим юнаком 154 Ішварапарама Кришна сачідананде віграха анаді радир говінда Кришна що його звуть Говінда верховний повелитель у нього вічне сповнене блаженство духовне тіло він джерело всього, але йому джерела немає, тому що він первинна причина всіх причин. Це перший вірш п'ятої глави Брама Самхіти. Своям Багаван Кришна. Паранам Сарвайсваря Пурина Джанра Голока Нітядам. Предвічний Верховний Богособа це Кришна, його первинне ім'я Говінда. Він сповнений всіх багатств, а його вічна обитель називається Голокавріндаван своя, Індра Локам, Юге-Юге. Всі ці втілення Бога є або довершені частки, або частки довершених часток порушує Але Кришна ⁇ це сам Верховний богособа. Через свої різні прояви він, що епохи, захищає Всесвіт, коли світовий лад порушують вороги Індри. Це цитата із Шимат Бхагаватам 1.3.28. Дивіться також Аді 2 другу главу, 67-й вірш. Г'яна йога бхакти, тіна садана йрабасе, Брахма атна, бхагаван, тривіда пракасе. Є три різновиди духовних методів, якими пізнають абсолютну істину. Умоглядне філософствування, містична йога та бхакти йога. Відповідно до цих трьох підходів, абсолютна істина проявляється як браман, параматна і Багаван. 158. Вчені-трансценденталісти, які знають абсолютну істину, кажуть, що вона являє собою недвоїсте знання і називається безособистісний браман, локалізована параматма і богособа. Пояснення. Це цитата із Шимадбагаватам 1.2.11. Ті, кого цікавить безособистісний сяйма брамана, невідмінне від верховного богоособи – можуть досягнути цієї мети умоглядним філософствуванням. Ті, кого приваблює практика містичної йоги, можуть досягнути локалізованого аспекту параматми. У Багавадгіті 18.61 сказано «Ішварасврабутанам гридешереджунатиштаті» Верховний богособа перебуває в серці як параматма. Він як свідок споглядає дії живих істот і дає їм дозвіл на їхні вчинки. Докладніше пояснення можна знайти в Аді Лілі, другій, главі 11 вірші. 159. Аспект безособистісного сяйва Брамана, в якому немає розмаїття, це променисте сяйво тіла Крішни. Це скидається на сонце. Коли ми дивимося на сонце, звичайними очима, воно здається просто сяйвом. 160 я складаю шану говінді предвічному господеві володарю великої сили сяйво його трансцендентного тіла це безособистісний браман, що є абсолютний, довершений і безмежний, і що проявляє в багатьох мільйонах усесвітів безмежне розмаїття планет з їхніми різноманітними багатствами. Це вірш із Брама Самхіти 5.40. Пояснення можна знайти в Аді Лілі, другій главі, 14 вірші. Параматма Кришна река Кришна царва Параматма – аспект на душі – це довершена частка Верховного Богоособи, першого всіх живих істот. Джерело Параматми – Крішна. Знай же, що Крішна – первинна душа всіх атм живих істот. Піклуючись про добро всього Всесвіту, він зі своєї безпричинної милості з'явився, наче звичайна людина. Він зробив це силою своєї внутрішньої енергії. Пояснення Цього вірша взято із Шимадбагаватом 10.14.55 а Рікшет Магарадж запитав Шукадеву Гусамі про те, чому Крішна був такий любий жителям Риндавана, що любили його над своїх власних дітей і навіть над життя. Шукадев відповів на це, що кожен дуже-дуже дуже любить свою атму, душу, а надто ті живі істоти, які отримали матеріальні тіла. Однак ця атма, духовна душа, являє собою невід'ємну частку Крішни. Тому Крішна дуже дорогий кожній живій істоті. Кожному дуже дороге його тіло. Кожен всіляко захищає тіло, тому що в тілі живе душа. Через тісний зв'язок душі і тіла тіло для кожного має велике значення. І кожному дороге. Так само всім живим істотам дуже і дуже дорога душа. Тому що вона невід'ємна частка Крішна Верховного Господа. На жаль, душа забуває своє природне становище і вважає себе просто тілом. Деха-атма-будгі. Через це душа потрапляє під владу законів матеріальної природи. Коли жива істота за допомогою інтелекту знову пробуджує в собі потяг до Крішни, вона розуміє, що вона не тіло, а невід'ємна частка Крішни. Сповнившись цього знання, вона вже не діє під впливом прив'язаності до тіла і всього з ним пов'язаного. джанас я магам Матеріальне існування, в якому істота думає «Я тіло, і ось це належить мені», також ілюзія. Свою прив'язаність слід скерувати знову на Крішну. Шимат Бхагватам 1, 2, 7 проголошує. -йога -г -г до кожного, хто починає віддано служити боговій особі, Шрі Крішні, самі собою безпричинно приходять знання і неприв'язаність до світу. 163 те, на, натава, Арджуна, критцнам, екам то Але Арджуно, навіщо знати це все в подробицях? Однією лише часткою себе я пронизую і підтримую весь цей всесвіт. Цей вірш цитата з бхагавад 10.42. Тільки діяльністю у віденому служінні можна збагнути всебічно досконало-трансцендентну форму Господа. Хоча він має одну форму, своєю верховною волею, він може поширювати її в безмежну кількість форм. Верховний богособа існує в трьох головних формах «Сваям-рупа», «Тад-Екатма-рупа» та «Авеша-рупа». Пояснення. Шіла-рупа Госамі описав своям рупу в Лагу-Багаватамріті по рваканді 12-му вірші. Анан я -пек я друпам своям рупа Форма верховного богоособи, що не залежить від інших форм, називається своям рупа, одвічна форма. Цю форму описано також у Шрімад-Бхагаватам 1.3.28. Кришна своям. є первинна форма верховного богоособи. Кришна в образі пастушка у Вриндавані являє собою споконвічну форму Бога-особи, своям рупа що підтверджує Брама Самхіта 5.11. Ішвара парама крішна сачідананда -ді сарва -карана -карана. немає нічого вищого за Говінду. Він найвище джерело всього і причина всіх причин. Те саме сказано і в Багават-гіті 7.7, де Господь проголошує: "Мата паратарам нанят. Немає істини вищої за мене. Форми тад екатмарупа також описані в «Лагу Багаватамріті», Проваканда, вірш 14. Форми та декатма рупа існують одночасно з формою своя мрупа і невідмінні від неї. Водночас їхня зовнішність і конкретні дії здаються інакші. Форми та декатма рупа поділяють на дві категорії – свамша та віласа. Крішнані форми Авеша, також пояснені в Легубаві Атабриті, Пурва-18. Живу істоту, яку Господь наділяє особливим знанням чи силою, називають Авеша Рупа. Як сказано в читанні Черетабриті, 7.11, 11, Крішна Шакті Віна, Нагитара -на Правартана. Не отримавши особливої могутності від Господа, відданий не може проповідувати святе ім'я Господа всім світом. Такий зміст терміна авешарупа. рупа 166. сваям рупа своям Сваям-пракаш, рупе Сваям-рупа, Ека-Кришна, Первинна форма Господа Сваям-рупа проявляється у двох формах Сваям-рупа і Сваям-пракаш. У первинній формі Сваям-рупа Кришну можна бачити як пастушка у вріндавані. У своїй первинній в формі Крішна являє себе в двох аспектах – Прабхава та вайбава. Свою одну первинну форму Він поширює в багато, як то Він зробив під час танцю Расаліла. Коли Господь одружився з 16 тисячами 108 жінками у двариці, Він поширив себе в багато форм. Ці поширення і поширення під час танцю Раса, як вказують явлені писання, називаються Прабхава Пракаша. Ці поширення Господа Крішни, Прабхава Пракаша, не такі, як поширення мудреця Саубарі. Якби вони були такими самими народу, вони б не вразили. 170. Це дивовижно, як Господь Шрі Крішна, що є один і іншого такого немає, поширив себе у 16 тисяч подібних форм і в різних палацах одружився з 16 тисячами царівен. Цей вірш промовив Нарадамонів Шимадбагватем 10.69.2 Якщо якась форма чи прояв прибирають іншого вигляду під впливом інших екстатичних почуттів, її називають Вайбхава Пракаш. Коли Господь поширюється в незиченні форми, форми ці не відмінні між собою, але через відмінності в зовнішності, кольорі тіла та зброї імена їхні різні. -te -van -van -murt -murt У різних ведичних писаннях визначено правила та засади для поклоніння різним формам. Коли людина очищується за допомогою цих приписів, вона поклоняється тобі, верховному Богові особі. Хоча ти проявляєшся в багатьох формах, ти один. Пояснення. Цей вірш зацитовано із Шимадбагаватам 10.47. У ведах сказано, що один стає багатьма еко Багус'ям. еко-багус-ям. Верховна поширюється в різні форми – вішно-татва, джіва-татва і шахті татва Видичні писання визначають різні правила для того, щоб поклонятись цим різним формам. Якщо людина користається з ведичних писань і очищується, додержуючи їхніх приписів, вона в вищому розумінні поклоняється верховному боговій особі – Крішні. Кришна каже в Бхагавадгіті 4.11 «Мама вартману вартантей манушья парта серваша» Поклонятись півбогам – це в певному сенсі поклонятись верховному боговій особі. Але таке поклоніння названо авідіпурвакам, неправильним. Насправді поклоніння півбогам призначене для невельми розумних. Людина розумна бере до уваги слова верховного бога особи саранам -браджа". Той, хто поклоняється півбогам, непрямо поклоняється Верховному Господові, але, згідно з явленими писаннями, нема потреби поклонятись йому непрямо. Можна поклонятись йому безпосередньо. 174. Вайбав Пракаш Кришнер Ші Баларам Вернаматрабейда Саба Расаман. Перший прояв Кришненого аспекту Вайбава це Шрі Баларамаджі. Шрі Баларам і Кришна відрізняються кольором тіла. Але в усьому іншому Шібаларам рівний Крішні. Пояснення. Роз'яснюючи різницю між Свайамрупою та Декатмарупою, Авешою, Прабгавою та Вайбгавою, Шіла Бхактівна Такор наводить подальший опис. Спочатку Крішна має три типи тілесних рис. Один. Свайамрупа, постушок у Вріндавані. Два. Тад Екатмарупа, що поділяється на Свамшака та Віласа. І три. Авешарупа. Свамшака, тобто поширення особистої могутності, це один карана докашаї, да гарбадакашаї, Кшірода Кашаї. І два, такі втілення, як Риба, Черепаха, Вепр та нарісімха. Поширення віласарупа мають підрозділ прабгава, до якого входять Васудева, Санкарашана, Прадюмната Аніруда. Крім того, Віласарупа має підрозділ вайбгава, куди входять 24 форми, включно з другими. Васудевою санкарашаною, продюмною та анірудою. Кожна з цих форм має по три поширення разом 12. Ці 12 форм дають назву 12 місяцям року і 12 знакам тілаки на тілі. Також кожна з цих чотирьох осіб Бога поширюється ще в дві форми і тому існують ще вісім форм, як оце Пурушоттама, Ачюта і так далі. Разом ці чотири форми, васудева і так далі 12 форм і вісім форм і так далі, утворюють 24 форми. Ці форми мають різні імена, відповідно до розміщення зброї, яку вони тримають у руках. Приклад Вайбау Пракаші – це син девакі. Іноді він має дві руки, а іноді чотири. Поясню коли Господь Кришна народився, він з'явився по залоном як чотири руки вішно. Тоді Дева та Васудева піднесли йому молитви і попрохали його прибрати дворукові форми. Господь відразу ж прибрав дворукові форми і наказав перенести його до гокули на протилежний берег Ямони. Коли Господь має дві руки, цей його прояв називається Пракаш, а коли він має чотири руки Пракаш. У своїй первинній формі Господь вбирається як пастушок і вважає себе за пастушка. Коли він проявляється як Вагасудева, син Васудева і деваки, він має одяг і свідомість кшатрії, воїна. Якщо порівняти вроду, багатство, чарівність та дотепність, розваг Вагасудеви, воїна і Крішни, пастушка, сина Магараджінанди, видно, що якості Крішни сповнені більшої насолоди. Насправді, коли Васудева просто бачить чарівність Говінди, він збуджується і в ньому прокидається трансцендентне жадання насолитись цією чарівністю. Udgirnat Bhutta Maduri parasia bhiра li lasyam, dvaitam Ясья прекща свару, потому враджаваду, саруп'ям анвідчати. Любий друже. Цей актор виглядає, наче моє друге тіло. Наче на картині він зображає мої розваги пастушка, що сповнені дивовижно привабливого солодкого чару та аромату. І що так любі дівчатам враджі. Коли я бачу такі вистави, серце моє аж заходиться. Я прагну цих розваг і бажаю прибрати подоби дівчат в раджі. Цей вірш можна знайти у Вларіта Мадгаві 4.19. Його промовляє Васудева у двороті. Матура я гандарва пуна, Одного разу Васудева привабився до Крішни, коли побачив танець гандгарвів у Матурі. Інший такий випадок був у Двараці, коли Васудева був вражений картиною, на якій був зображений Кришна. Аparekarita purva kaśca matkāra kāriḥ puratamam gāri Хто може явити чарівність «Солочу за мою Незвідано раніше і для всіх дивовижно. Ой, Леле, навіть мій розум бетежиться, побачивши таку вроду, і навіть я жадаю насолоджуватись нею, як насолоджується Шиматі дарані. Цей вірш, який промовив «Васудева» у Двараці, також записав Шілару Пагусамі у «Ларіта Мадаві» 8.34. «Сей бапу коли тіло Крішне виглядає дещо інакше, являючи інші трансцендентні емоції та форму, його називають тадикатма. До тадикатма рупи належать поширення для розваг Віласа і особові поширення свамжа. Отже, в тадикатма рупі існує два підрозділи. Серед різних розваг та особових поширень існують певні відмінності. Пояснення Господні поширення Віласа описано в подальшому вірші з Лагу Багаватамрити 1.15 Коли Господь своєю незбагненною енергією проявляє численні форми з відмінною зовнішністю, такі форми відомі, як Віласа Віграха. Господні поширення Свамша також описано в Лагу Багаватамрити 1.17 Тадрішо, сак, йо, кти, свамша, іри, та, дирма, ця, дир, я та, та, та цва, Коли певна форма кришни невідмінна від первинної, але має менше значення і проявляє меншу могутність, вона зветься свамша. Приклади таких поширень Свамша можна бачити в четверних формах Господа, що перебувають у своїх обителях, починаючи з Санкаршани, Васудеви, Прадюмни та Ніруди, а також у Пуруша-аватарах, Ліла-аватарах, Манвантара-аватарах і Юга-аватарах. Форми Віласа знову поділяють на дві категорії – Прабхава і Вайбава. Що ж до розваг цих форм, то їх безліч різновидів. Головні четверні поширення мають імена Ваасудева, Санкрашана, Прадюмна і Аніруда. Їх називають Прабававілас. Баларам, що має таку саму первісну форму, що і Кришна, у Вріндавані також пастушок, а в Дваризі також вважає себе нащадком кшатрійського роду. Колір його тіла та його одяг відмінні від Кришнаних і тому його називають Кришниною формою для розваг. Ші Баларам – це Кришнен прояв Вайбхава Пракаш. Він також проявляється у первинних четверних поширеннях – Васудеві, Санкаршані, Прад'юмні та Анірудзі. Це все поширення Прабхава Віласа з різними почуттями. Перше поширення чатурв'юхи четверні форми – неперевершені. Ніщо з ними не зрівняється. Ці четверні форми – джерело незліченних інших четверних форм. Ці чотири форми Господа Крішни, форми прабава, призначені для розваг, вічно живуть у Двараці та Матурі. З первісних четверних поширень проявляються 24 форми. Вони відрізняються між собою розміщенням зброї в їхніх чотирьох руках. Їх називають Вайбава Вілас. 192. Господь Крішна поширюється в подальші форми і досконало проявлений у паравйомі духовному небі як чотирирукий нараяна, на якого супроводжують поширення первинних четверних форм. Пояснення. У вершині Паравйоми, духовного неба, розміщена Голока Вріндавана, яку поділяють на три частини. Дві частини, Матура і Дварака, це обитель Крішни, проявленого як Прабхава Віласа. Баларам, Вайбхава Пракаша Господа Крішни, вічно перебуває в Гокулі. З четверної прабави віласи поширюються 24 форми вайбхава-віласа. Кожна з цих форм має чотири руки, в яких по-різному тримає зброю. Найвища планета духовного світу – це Голокавріндаван, і під цією планетою простягається духовне небо. У цьому духовному небі сам Крішна має чотири руки і перебуває в формі Нараяни. 193. Так, первісні четверні форми проявляються ще раз як друга низка четверних поширень. Обителі цих других четверних поширень покривають всі чотири сторони. Ці четверні форми поширюються ще в три форми, починаючи з Кешеви. Це прояв ігрових форм. Кожна із форм четверюхи поширюється ще в три, і ці нові форми, залежно від розміщення зброї, мають різні імена. Поширення Васудеви це Кешева, Нараяна та Мадова. Поширення Санкаршани – це Говінда, Вішну та Мадусудана. Цей Говінда відмінний від первісного Говінди, бо він не син Магараджінанди. Поширення Прадюмне це тривікрама Вамана та Шейдара. Поширення Аніруди це гріші кеша Падманаба і Дамудара. Ці дванадцять поширень являють собою панівні божества 12 місяців кешеве панівне божество Аграгаїне, Нараїне, панівне божество Пауші, панівне божество місяця Маґ Мадава, а панівне божество місяця Палгун Говінда. Вишно панівне божество Чайтри, а Мадусудана – панівне божество Вайшаки. У місяці Джейшта – панівне божество Тривікрама. В Ашадзі – божество Вамана, у Шравані – божество Шідгара, а в Бхадрі – божество Грішікежа, В місяці Ашвіна – панівне божество Падманаба, а в Картяці – Дамодара. Цей Дамодара відмінний від Рада Дамодари, сина Маграджі Нанди у Гріндавані. Ставлячи 12 знаків тілаки на 12 місць тіла, треба повторювати мантру, що складається з цих 12 імен Вішну. Під час щоденного поклоніння, коли відданий для очищення торкається водою різних частин тіла, слід повторювати ці імена. Пояснення. Ставлячи на тіло тілоку, треба повторювати наведену далі мантру, що складається з 12 імен Господа Вішну. Лаладає кишавам джає Нараяна матударе. Vaksha Stademad Vam tu Govindam kantakupakke, Vishnam Chadakshine Kuksha, Bahau Chamadusudanam trivikramam kandhare tu varmanamvama paršvake, shidharamambahtu, rishikesham tu kandhare, pristepadmana Приштейчападмана-бамча, дарам neset. Ставлячи знак тілаки на чоло, треба згадувати кешову. Ставлячи знак тілаки на низ живота, треба згадувати на райну. Ставлячи знак тілаки на груди, треба згадувати маду. А ставлячи знак тілаки на шийно-впадинну треба згадувати Говінду. Ставлячи знак тілаки на правий бік живота, треба згадувати Господа А ставлячи знак тілаки на праву руку, треба згадувати Мадосудуну. Ставлячи знак тілаки на праве плече, треба згадувати Трівікраму, а ставлячи знак тілаки на лівий бік живота, треба згадувати Ваману. Ставлячи знак тілаки на ліву руку, треба згадувати Шідгару. А ставлячи знак тілаки на ліве плече, треба згадувати хрішікешу. Ставлячи знак тілаки на спину, треба згадувати падманабу і дамодару. З Васудеви Санкаршани Продюмний та Аніруди проявляється ще вісім додаткових ігрових поширень. Санатино, послухай, будь ласка, їхні імена, які я тобі перелічу. Вісім ігрових поширень – це Порушоттама, Ачюта, Нрісімха, Джанардана, Гарі, Крішна, Адокшаджа та Упендра. З цих восьми поширень – двоє – це ігрові форми Васудеви, їхні імена – Адокшаджа та Порушоттама. Дві ігрові форми Санкаршани – це Упендра та Ачюта. Ігрові форми Прадюмни – це Нрісімха та Джанардана, А – Ігрові форми Аніруди – це Гарі та Кришна. Разом ці всі 24 форми являють собою головні господні ігрові форми Прабхава Віласа. Відповідно до розміщення зброї в їхніх руках вони мають різні імена. Серед них ті форми, які відрізняються одягом та зовнішністю, виділені як Вайбхава Віласа. Серед них Падманаба, Тривікрама, Нрісімга, Вамана, Гарі, Кришна та інші мають відмінний вигляд тіла. Басудева і решта троє – це крішнені прямі ігрові форми Прабава. З цих четверних форм поширюється 20 ігрових форм. Кожна з цих форм панує над якоюсь із планет Вайкунти в духовному світі, починаючи зі Сходу в послідовному порядку. В кожному з восьми напрямків є три різні форми. Хоча всі вони вічно мають убителі в духовному небі, дехто з них перебуває в матеріальних Всесвітах. У духовному світі є вічна обитель райни. У верхній частині Духовного неба є планета, що має назву Кришналока і що сповнена всіх багатств. Планета Крішналоки поділена на три частини – Гокула, Матура і Дварака. Господь Кешва вічно живе в Матхурі, а Господь Порошотама, відомий також на ім'я Джаганат, вічно живе у Нілачелі. У Праязі Господь перебуває як Бінду Мадава, а в Мандара Парваті Господа знають як Шріма Дусудану. Васудева, Падманаба і Джанардана мешкають в Анандарані. У вішну канчі є Господь вішну, у Маяпурі Господь Гарі, а по всьому Всесвіті всілякі інші форми. Пояснення. Усі ці форми це мурті і їм поклоняються в храмах. Їхні імена це Кешава Матхурі, Порошотта Мачеджаганат Унілачалі, Шрібінду Мадва в Праязі, Мадосудана в Мандарі і Васудева Падманаба та Джанардана в Анандарані, що лежить у Кералі Південна Індія. У Вішну Канчі є Господь Варадарадж, а Господь Гарі перебуває в Маяпурі місці народження Господа Чайтані. Отже, в різних місцях по всьому Всесвіті у храмах стоять різні божества, даруючи відданим свою безпричинну милість. Ці всі форми божеств не відмінні від муртів в духовному світі Вайкунд. Хоча арча мурті, форма божества Господа для поклоніння, здається зробленою з матеріальних елементів, вона нічим не поступається духовним формам, які перебувають на духовних вайкунталоках. Однак божество у храмі видимо постає перед матеріальними очима віданого. Для зумовленої особи, що живе матеріальним життям, неможливо побачити духовну форму Господа. Щоб дарувати нам безпричинну милість, Господь являється як Арчамурті і дає нам змогу бачити себе. Заборонено вважати Арчамурті зробленим із каменю чи дерева. У Падмапурані сказано, Харіє вішнана що робить горошу на раматір будхір вішнар ванам калі мала пада тиртем бу боді Шрі вішнанам ні мантре сакара вішнау Ніхто не повинен вважати божество в храмі зробленим із каменю чи дерева. І ніхто не повинен вважати духовного вчителя за звичайну людину. Не слід гадати, що вайшнав належить до якоїсь небудь окремої касти чи якогось небудь окремого вірування. І не слід вважати чаранамріту чи воду Гангес за звичайну воду. І ніхто не повинен вважати махамантру Гарі Кришна за матеріальну звукову вібрацію. Ці всі поширення Кришни в матеріальному світі – це просто прояви Господньої милості і Його готовності йти на зустріч зі своїм відданим, що виконують віддане служіння Йому в матеріальному світі. 218. Господь перебуває у Всесвіті в різних духовних проявах. Вони розміщені на семи островах в дев'яти їхніх частинах. Так тривають їхні розваги. Пояснення. Сім островів згадано у Сідан та Шіромані. Бумера радам, кшира синдуру, да кастам, джамбудипам, прагорачар, яваря, арденьяс, мініпашат, каска, ям, якшара, кшира, джамбудинам, нівеша, шакам, таташал, малама, тракошам, крончам, чагомедака пушкареча, двайор, двайор, самодрайор, двіпам, Сим островів, двіп, як, 1 – Джамбу, 2 – Шака, 3 – Шалмалі, 4 – Куша, 5 – Краунча, 6 – Гомеда чи Плакша і 7 – Пушкара. Планети називаються Двіпами. Космос подібний до океану повітря. Так само, як у водному океані є острови, ці планети в космічному океані також називають Двіпами чи космічними островами. Є 9 Канд, відомих як 1 – Бхарата, 2 – Кінера, 3 – Гарі, 4 – Куру, 5 – Гранмайя, 6 – Раміка, 7 – Лавріта, вісім Бадрашва і дев'ять Кетумала. Це різні частини Джамбудвіби. Кандою чи Варшою зветься Долина між дума горами. Господь перебуває в різних формах у всіх всесвітах для того, щоб задовольнити своїх віданих. Так Господь знищує засади безбожності і запроваджує релігійні засади. Пояснення. Господь перебуває в матеріальному світі в різних храмових арчамурті – божествах, лише для того, щоб зменшити матеріальну діяльність зумовленої душі і збільшити її духовну діяльність. Особливо в Індії, по всій країні, дуже багато храмів. Віддані можуть скористатися з цього і піти побачити Господа в Джаганатпурі, Вріндавані, Праязі, Матурі, Гардварі та Вішнуканджі. Коли віддані їдуть до цих місць і бачать Господа, це додає їм щастя у відданому служінні. Деякі з цих форм вважають за втілення. Прикладом цього є Господь вішно, Господь Трівікрама, Господь Рісімха і Господь Вамана. Другий санатано. Послухайно ну, про те, як різні вішномурті тримають свою зброю, починаючи з диска, і як вони звуться залежно від розміщення зброї в їхніх руках. Перелік зброї починається з нижньої правої руки, далі йде до верхньої правої руки, верхньої лівої руки і нижньої лівої руки. Господь Вішну отримує ім'я відповідно до порядку, в якому він тримає в руках зброю. За Східарта Самхітою є 24 форми Господа Вішну. Спочатку я опишу те, як згідно з описом цієї книги розміщена зброя, починаючи з диска. Пояснення. 24 форми – це... Васудева, Санкрашана, Прадюмна, Аніруда, Кешева, Нарайна, Мадава, Говінда, Вішну, Мадусудана, Тривікрама, Вамана, Шидхара, Хрисі Кеша, Падманаба, Дамодара, Пурушоттама, Ачюта, Нрісімха, Джанардана, Харі, Кришна, Адокшаджа, Таупендра. Васудева, Гарасанка, Чакрападмадара, Санкрашана, Гадасанка, Падма Господь Васудева тримає в нижній правій руці булаву, у верхній правій руці мушлю, у верхній лівій руці диск і в нижній лівій руці лотос. сан тримає в нижній правій руці булаву, у верхній правій руці мушлю, у верхній лівій руці лотос і в нижній лівій руці диск. Брачівна тримає диск, мушлю, булаву та лотос. Аніруда тримає диск, булаву, мушлю та лотос. Ось як тримають зброю в руках поширення Господа в духовному небі, починаючи з Васудеви – Описуючи їх, я повторюю думку Сідар та Самхіти. Господь Кешева тримає лотос, диск, булаву та мушлю. Господь Нарайна тримає мушлю, лотос, булаву та диск. Господь Мадава тримає булаву, диск, мушлю та лотос. Господь Говінда тримає диск, булаву, лотос та мушлю. Господь Вішну тримає булаву, лотос, мушлю та диск. Господь Мадусудана тримає диск, мушлю, лотос та булаву. Господь Трвікрама тримає лотос, булаву, диск та мушлю. Господь Вамана тримає мушлю, диск, булаву та лотос. Господь Шидара тримає лотос, диск, булаву та мушлю. Господь Рішікеша тримає булаву, диск, лотос та мушлю. Господь Падманаба тримає мушлю, лотос, диск та булаву. Господь Дамодара тримає лотос, диск, булаву та мушлю. Господь Пурушотима тримає диск, лотос, мушлю та булаву. Господь Ачута тримає булаву, лотос, диск та мушлю. Господь Нерісімха тримає диск, лотос, булаву та мушлю. Господь Джанардана тримає лотос, диск, мушлю та булаву. Шрігарі тримає мушлю, диск, лотос та булаву. Господь Шикришна тримає мушлю, булаву, лотос та диск. Господь Адокшаджа тримає лотос, булаву, мушлю та диск. Господь Упендра тримає мушлю, булаву, диск та лотос. У Хаяшірша Панчаратрі описано 16 осіб. Зараз я опишу те, як, згідно з цією книгою вони тримають зброю. Пояснення. 16 осіб – це Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Аніруда, Кешева, Нараяна, Мадава, Говінда, Вішну, Мадусудена, Трівікрама, Вамана, Шідара, Хріші Кеша, Падманаба та Дамодара. Кешеву описано інакше. Сказано, що він тримає лотос, мушлю, булаву та диск, а про Мадаву сказано, що він тримає в руках диск, булаву, мушлю та лотос. За Хаяшіша Пачераторою, Нараяна та інші також тримають зброю інакше. Крішна, первинний верховний богособа, якого визначають як сина Маграджі Нанди, має два імені. Одне – це Сваям Багаван, а друге – Ліла Порошоттама. Господь Крішна особисто зі всіх боків захищає Дваракапурі. Він поширюється в дев'ять різних форм, що перебувають в дев'яти різних частинах міста. Дев'ять згаданих осіб – це Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Ніруда, Нрісімха, Гайя Варага і Брама. Пояснення. Цього вірша вміщено в Лагобагалатамряті 1.451. Згаданий тут брама не належить до живих істот. Іноді, коли бракує живих істот, гідних заступити на посаду брами, в Господа брама поширює себе сам Магвішну. Цього браму не вважають за живу істоту, він поширення вішну. 243. Я описав вже ігрові форми та форми Пракаша. Зараз послухай, будь ласка, про різні особові поширення. Перше особове поширення це санкаршана, а решта це такі втілення, як риба. Санкаршана є поширення пуруші чи вішну. Такі втілення, як мація втілення риба, з'являються за певних юг за певних розваг. Пояснення. Пуруша аватари це повелителі світобудови. Це караннодакашає вішну, гарбодакашайвішну та кширодакаша вішну. Також є ще ліва аватари, і до них входять чатуфсана, тобто четверокомар, Нарада. Варага, Мація Яг'я, Нара-Нарай'яна, карда Даттатрея, Датта-Трея, Гайширша, Гамса, Друва-Прия, Чепришнігарба, Рішаба, Притху, Нрисімга, Курма, Данвантарі, Могіні, Вамана, 19 Баргава, Парашурама, 20 Рагавендра, В'яса, Праламбарі Баларам, 23 Кришна, 24 Будда та 25 Калки. Ці 25 у всі Бога відомі як ліла аватари. Вони з'являються кожного дня брами, тобто кожної калпи епохи, і тому їх іноді називають калпа аватари. Серед цих втілень хамса та мохіні не постійні і не дуже широко відомі, але їх зараховують до прабава аватар. Становище капіли, дататреї, рішаби, Данавантарі та в'яси. Вічне і вони дуже широко відомі. Їх також зараховують до втілень прабава. Курму, Мацію, на Варагу, Хайегріку, Прішнігарбу та Баладеву, нещителя демона Праламбасури, зараховують до Вайбава-аватар. Є шість типів втілення аватар-крішни. До одного входять втілення вішно-поруш-аватари, а до другого входять втілення для розваг ліла аватари аватар Є втілення, які керують матеріальними якостями – Гуна аватари втілення, які з'являються заправлення кожного зману. Ман аватари втілення, які приходять кожної окремої епохи, юга аватари. І втілення живих істот, наділених особливими повноваженнями, шактьеваша аватари. Пояснення. Гуна аватар є три: Господь Брама, Господь Шива та Господь Вішну. Баґаватам 10.88.3. Аватари, які з'являються за правління кожного зману і називаються Манвантара Аватари, перелічені в Шімадбагватам, восьма пісня глави 1, 5 та 13. Один яг'я, два вібу, три Сатясена, чотири Гарі, п'ять Вайкунта, шість аджита, сім Вамана, вісім сарабома, дев'ять рішаба, десять вішваксена, одинадцять Дармасету, 12 Судама, тринадцять Йогешара та чотирнадцять Брігадбану. Всього їх чотирнадцять, а серед них яґю та ваману зараховують також до ліла Аватар і всі втілення Манвантара називають іноді Вайбхава-аватари. Чотири юга аватари це один Шукла, біле втілення, за Саття-юги, Багаватам 11.5.21 Два Ракта, червоне втілення, за трета юги, Багаватам 11.5.24 Три Ш'яма, темно-синє, за два пара юги, Багаватам 11.5.27 І чотири Зазвичай Крішна – чорне, але в окремих випадках піта – жовте, як читання Магапрабу каліюги. Багаватам 11.5.32 і 10.8.13. Шактявеша аватари поділяють на один занурені в божественність форми Багавадавеша, як оце Капіладев чи Рішабадев, і два наділені божественністю форми Шактявеша, найголовніші з яких сім. Один Шешанага у світі Вайкунти – Повноважений на особисте служіння Верховному Господові Свасева на Шакті 2. Ананта Дева вповноважений тримати всі планети у Всесвіті Богудара на Шакті 3. Господь Брама наділений могутністю творити космічний прояв Срішті Шакті 4. Чатухсана чи Кумари окремо вповноважені поширювати трансцендентне знання Д'яна Шакті 5. Нарадемуні вповноважений поширювати віддане служіння Бакті Шакті 6. Магарадж Прітху Окремо вповноважений правити і підтримувати живі істоти Пала на Шакті. І СІМ. Парашурам окремо вповноважений винищувати негідників та демонів душ та дама на шахті. 247. Баляпоганда гой біградрема етаропеліла корен вражен Вік Божества поділяють на дитинство та отроцтво. Крішна, син Махараджінди проводив розваги як дитина і як отрок. 248 Є безліч втілень Крішни, і перелішити їх неможливо. Ми можемо лише дати уявлення про них, як от місяць показують на гілках дерева. Пояснення. Хоча здається, що місяць тримається на гілках дерева, насправді він дуже далеко від дерева. Так само жодна заватар чи втілення Господа Крішни не перебуває в матеріальному світі, але з безпричинної милості Господа їх можна побачити. Як каже Господь Крішна у Багавад-Гіті 9.11. Mudha, Дурні глузують з мене, коли я сходжу в людській подобі. Вони не знають моєї трансцендентної природи і верховної влади над усім сущим. Аватари сходять із власної волі, і хоча вони можуть діяти, наче звичайні люди, вони не належать до матеріального світу. Зрозуміти Господа Крішну та його аватари можна тільки з ласки Господа на ям ат на правача ни на ла бьо на ми да 1.2.23 Верховного Господа не досягнути, ні даючи вмілі пояснення, ні розвиваючи великий інтелект, ні навіть багато слухаючи. Досягнути його може тільки той, кого він сам вибере. Такій особі він являє свій образ». 10, 14, 29. Мій Господи, той, хто отримав хоча б крихту милості Твоїх лотосових стіп, може пізнати велич Твоєї особистості. Але ті, хто намагається пізнати Верховного богоособу розумуванням, не здатні тебе пізнати, навіть якщо вивчають веди роки за роками. Аватарасанкея гарей са тванидер двиджа ята вида сина вчені брамани, як з великих водойм витікають сотні й тисячі струмків, так незліченні втілення постають із Ширігарі Харі, Верховного богоособи і вмістища всієї сили. Цього вірша взято із Шимат Багаватам 1.326 Спочатку Кришна втілюється як Пуруш Аватари, тобто втілення Вішну. Їх є три категорії. Пояснення. Аж до цього вірша були описані всілякі поширення Господа. Далі йде опис різних енергій Господа. 251. Вішну 103 Рупани, Пурушак Яннетовиду, Еканту Магатас Раштри, Двіті Ян Тандесамсті, Триті Ян Сарабутас там, Танік Ядва Вимучати. Вішну має три форми, які називають пурушами. Перша Махавішно це творець сукупної матеріальної енергії магат. Друга Гарбодакашаї, що входить у кожен Всесвіт, і третя Кширода що живе в серці кожної живої істоти. Той, хто знає, ці три форми вішну звільнюється з лабет маї. Цей вірш наведено у Лаго Пурваканда 29. Він являє собою цитату з Сатвата Тантри. 252. Кришна має безліч енергій, три з яких головні. Енергія волі, енергія знання та твірна енергія. Ідче Шакті, Г'яна Шакті, кріє Шакті. Володар енергії волі – Господь Кришна, бо все з'являється на світ за Його Верховною Волою. Воля потребує знання, і це знання проявляється через Ваасу Творення неможливе без мислення, відчуття волі, знання та діяльності. Поєднання Верховної Волі – Знання та дії проявляє космос. Господь Санкаршана це Господь Баларама. Він, володар твірної енергії і творить як матеріальні, так і духовний світи. Цей первинний Санкаршана, Господь Баларам, причина і матеріального, і духовного творіння. Він, панівне божество, егоцентризму і волею Кришни та силою духовної енергії, він творить духовний світ, який складають планети Голока Вріндавана і Вайкунти. Який складають планети Голока Вріндавана і Вайкунти. Хоча в усьому, що стосується духовного світу, не може бути й мови про створення. Духовний світ проявлений верховною волею Санкаршани. Духовний світ – це обитель розваг вічної духовної енергії. Гокула, верховна обитель і планета має вигляд лотосової квітки з тисячою пелюсток. Вінчик цього лотоса – Обитель Верховного Господа Крішни. Ця лотосова Верховна Обитель створена волею Господа Ананти. Цей вірш взято з Брамасамхіта 5.2. За допомогою матеріальної енергії той самий Господь Санкаршана творить всі Всесвіти. Інертна матеріальна енергія, що її нині іменують природою, не є причина матеріального Всесвіту. Без енергії Верховного Бога особи інертна матерія не може породити космічний прояв. Могутність космосу постає не з матеріальної енергії, а походить від санкаршани. Сама інертна матерія не здатна створити нічого. Матеріальна енергія породжує творіння завдяки силі верховного богоособи. Залізо не має сили палити, але розжарене у вогні воно набуває цієї здатності. Баларам та крішна це первинна орудна та матеріальна причини матеріального світу. Як махавішна та матеріальна енергія, вони входять у матеріальні елементи і своїми численними енергіями творять розмаїття. Отже, вони – причина всіх причин. Цього вірша взято і з 10.46.31. Та форма Господа, яка сходить до матеріального світу, творити, відома як аватара або втілення. Усі поширення Господа Крішни, насправді, жителі духовного світу. Але коли вони сходять до матеріального світу, їх називають втіленнями, аватарами. Щоб скинути оком на матеріальну енергію і влити в неї енергію, Господь Санкаршана спочатку втілюється як Господь Магрішну. На початку творення Господь поширив себе у форму втілення Пуруші разом зі всіма складниками матеріального творіння. Насамперед, Він створив 16 начал, потрібних для творення, щоб проявляти матеріальні всесвіти. Цього вірша взято із Шимадбагватом 1.3.1. Пояснення можна знайти в Аді Лілі, 5 84 вірші. Адьо, ватара Пороша Парася, Калаху Сабава Садасанманашча, Драв'ям віка рогунаиндріяні, віратсарат стасно чарішну бумна. Каранабдишаї Магавішно це перше втілення Верховного Господа. Він повелитель вічного часу, простору, причин і наслідків, розуму, елементів, матеріального его, гун природи, чуттів, всесвітньої форми Господа, Гарбода Кашаєвішно, а також усієї сукупності живих істот, рухомих та нерухомих. Цей вірш – цитата із Шімотбаговитам 2.6.42. Пояснення можна знайти в Аді Лілі, 5 главі, 83 вірші. Цей первинний богособа Санкаршана спочатку лягає в річку Віраджа, що служить за кордон між матеріальним та духовним світами. Як Каранабдіша Вішно, він є першопричиною матеріального творіння. Віраджа або Причиновий океан – це кордон між духовним та матеріальним світами. Матеріальна енергія лежить на одному березі цього океану і не має доступу на другий, яким є духовне небо. У духовному світі немає ні гуни страсті, ні гуни невігластва, ні суміші їх обох. І також там немає змішаного добра, впливу часу чи самої маї. Тільки чисті віддані Господа, що їм поклоняються і півбоги, і демони, живуть у духовному світі як господні супутники. Пояснення Цей вірш у Шімадбагватам 2.90 промовив Шіла Шукадево-Косамі. Він відповідав на запитання Прікшита Магараджі, що запитав, як істота падає в матеріальний світ. шукадево Госамі виклав вершки Шімадбагватам в чотирьох віршах, що були пояснені Господу Брамі в кінці суверха скес, яким він віддавався протягом тисячі небесних років Брамі тоді був показаний духовний світ та його трансцендентна природа. 271. Майя має дві функції. Одна зветься Майя, а друга Прадгана. Майя позначає урудну причину, а Прадгана позначає складники, що утворюють космічний прояв. Пояснення. Докладніше пояснення можна знайти в Аділілі 5 главі 58 вірші. Верховний Бог-Особа збуджує матеріальну енергію, скинувши на неї око. З тим поглядом Господь вливає в неї відначальне сім'я живих істот. Пояснення. У багават 7.10 Кришна каже: "Біджам мам сарва бхутанам я первинна сім'я всього сущого". Це підтверджено також в іншому вірші багават 14.4: я -та я, -я біджа прадапіта" треба знати, що всі види життя з'являються на світ, народжуючись із матеріальної природи осінакунті, а я, батько, що дає сім'я. Докладніше пояснення можна знайти в Брама-самхіті, глава 5, 10, 13. Також Брама-самхіта 5:51 проголошує: Агніре магі гаганамамбу марудішашта каласт татхат наманасіти جگтраяне, ясмд баванти вибаванти висантіям ча говінда мадіпурушам тамахм баджамі. Усі матеріальні елементи, а також духовні іскри, індивідуальні душі, походять із верховного Бога особи. Це підтверджує Веданта Сутра 1.1. Абсолютна істина, це той, з кого все походить. Він є верховна істина. Бхагаватам 1-1-1. Абсолютна верховна істина це Кришна. Om namo vaya, Абсолютна істина – це особа, що знає, прямо чи непрямо, весь космічний прояв. Багаватам 1-1-1. Абсолютна істина – верховний богособа – із серця дав знання Господу Брамі. Багаватам один-один-один. Тене Брамма Отже, абсолютна істина не може бути інертною матерією. Абсолютна істина мусить бути верховною особою. Цей Пуруша Майя Паани – Коре Афадган. Самим тільки його поглядом матеріальна природа була заплідена всіма живими істотами. Залежно від своєї карми, плодів корисливої діяльності, вони з'являються в різних тілах. Ось пояснення, яке наводить Багават-гіта 2.13 –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 Запліднюючи матеріальну природу сім'ям живих істот, сам Господь прямо до неї не доторкається. Він доторкається до матеріальної енергії своїм окремим функціональним поширенням. Так живі істоти, його невід'ємні частки, потрапляють у лоно матеріальної природи. Пояснення. Господь Кришна каже в Багават-гіті 15.7. «Мамай вам шоу дживалоке джіва, джіва санатана» Манашаштани, Індріяни, Пракриті, Стани, каршати Живі істоти в цьому зумовленому світі – мої вічні невід'ємні частки. Через зумовленість свого життя вони тяжко борються з шістьма чуттями, одне з яких – розум. Читання Чаритамріта пояснює слово Пракриті Спаршана, щоб з'ясувати те, як живі істоти стикаються з інертною матерією. Погляд кидає Магавішну Са локан 111". У зумовленому стані ми здатні запліднювати тільки згідно з тілесними поняттями, тобто під час статевого акту. Однак Верховному Господові не потрібен статевий акт для того, щоб запліднити. Він на запліднити самим лише своїм поглядом. Це пояснює також Брама Самхіта 5.32. -yas -yas Говінда Yasya Jaganti, grahasya, govinda Govinda може запліднити просто своїм поглядом. Іншими словами, його очі здатні виконувати функцію його дітородного органу. Для того, щоб зачати дитину, він не потребує геніталій. Насправді Кришна може зачати будь-яку з живих істот, будь-якої з частин свого тіла. Слова «Сванга, Вішеша, Бхаса, Рупе», які вказують на форму, якою Господь зачинає живих істот у матеріальному світі, пояснюють наступним чином. Ця форма – Господь Шіва. У Брамасамхіті сказано, що Господь Шіва являє собою іншу форму магавішну, і що це пояснює приклад із йогуртом. Йогурт – це не що інше, як молоко – але це вже не молоко. Господа Шиву вважають за батька цього Всесвіту, а матеріальну природу вважають за матір. Батько і матір відомі як господь Шива та богиня Дурга. Геніталії господа Шиви та вагіну богині Дурги разом вшановують як Шівалінгу. Вони являють собою джерело матеріального творіння. Отже, становище господа Шиви проміжне між становищем живої істоти і Верховного Господа. Іншими словами, Господь Шіва не є ні Верховний Богособа, ні Жива Істота. Це та форма, через яку Верховний Господь зачинає живих істот у матеріальному світі. Як йогурт виникає, коли молоко змішують із спеціальною культурою, так само форма Господа Шіви постає, коли Верховний Богособа стикається з матеріальною природою. Те, як Батько, Господь Шіва запліднює матеріальну природу, Дивовижно, тому що за один раз він зачинає безліч живих істот. Бхаго дживах савігєєх са чанантяя калпате. Швата, 5-9. Ці живі істоти дуже і дуже крихітні. Кесагра садабагас ясетам сасадрішатмака джіва сукшма сварупо ям, санкяті, то, Якщо розділити кінчик волосинки на 100 частин, тоді взяти одну з тих частин і розділити ще на 100 частин, то ця крихітна часточка матиме розмір однієї з незліченних живих істот. Усі вони чітка на часточки духу, а не матерії. Спор на шкірі трансцендентного тіла Господа виходять незліченні браманди чи Всесвіти і також незліченні живі істоти. Так відбувається матеріальне творення. Без живих істот матеріальна природа не має жодної цінності. І матеріальна природа, і живі істоти виходять із пор на шкірі трансцендентного тіла Господа Махавішну. Це дві окремі енергії. Господь Крішна так описує матеріальну природу в Бхагавад-гіті 7.4. раштада». Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект та омане-его Усі ці вісім елементів разом становлять мої відокремлені матеріальні енергії Отже, матеріальні елементи також походять із тіла Верховного Бога особи Але являють собою іншу енергію, відмінно від живих істот Хоча живі істоти також походять із тіла Господа Їх вважають за вищу енергію а станям, прикриті від імепарам, єдам, Поза цими нижчими енергіями, о, міцно руки Арджуно, існує також моя інша вища енергія. Вона складається з усіх живих істот, що використовують можливості матеріальної нижчої природи. Бхагавадд-гіта 7.5. Нижча енергія матерія не може діяти без вищої енергії. Це все дуже чітко пояснено у ведах. Матерістична теорія, яка обстоює, що життя розвивається з матерії, неправильна. Життя і матерія походять від верховної живої істоти. Отож, як джерело і життя, і матерії, цю верховну живу істоту Крішну у Веданта Сутрі описано словами Джанмат Д'ясся Ята. Сутра Сутрі 1.1 Первинне джерело всього – Сарва Карана карана. Це ще чіткіше з'ясовує подальший вірш. 274. Непам'ятного часу Верховний Богособа, збудивши матеріальну природу так, що вона проявила три якості, помістив у її лоно сім'я незліченних живих істот. Внаслідок того матеріальна природа породила сукупну матеріальну енергію, відому як Хіран Майя Магаттатва – первісне уособлення космічного прояву. Пояснення. Це цитата із Шімадбагватам 3.26.19. Господь Капіла тут пояснює своїй матері стосунки між Верховним Богом Особою та матеріальною природою. Він розповідає про те, що Верховний Бог Особа є первинна причина живих істот, зумовлених матеріальною природою. Вище за всі 28 елементів матеріального творіння перебуває Верховний Богособа «Причина всіх причин». Життя походить не з матерії, а з самого життя. У видах пояснено «Ніттє ніттянам четанаш четананам» – Катав 2.2.13. Верховний Господь – першоджерело життя. 275. Mayaya, Належного часу верховний богособа Магавай Кунтанат через поширення самого себе, махавішно, вклав сім'я живих істот у лоно матеріальної природи. Пояснення. Цей вірш являє собою цитатою з Шимадбагватам 3.5.26. Він розповідає про те, як живі істоти приходять у матеріальну природу. Як жінка не може зачати дитину, не з'єднавшись із чоловіком, так і матеріальна природа не може зачати живі істоти, не з'єднавшись із Верховним Богом-особою. Існує опис того, як Абсолютний Господь стає батьком всіх живих істот. У кожному релігійному вченні визнано, що Бог – це Верховний Батько всіх живих істот. Завчанням християн, Бог – Верховний Батько – забезпечує живі істоти всім потрібним для життя. Тому вони моляться «Дай нам хліб наш насущний». Будь-яка релігія, що не визнає Верховного Господа за Абсолютного Батька, називається Кайтава Дарма облудною релігією. Такі релігійні системи відкинуто у Шимат-Багват 112. Дарма про Джита Тільки атеїст не визнає Всемогутнього Верховного Батька. Той, хто визнає Всемогутнього Верховного Батька, дотримується його наказів і стає релігійною особою. 276. Спочатку проявляється матеріальна енергія, а з неї постають три типи еготизму. Вони являють собою першоджерело, з якого виникають всі півбоги, панівні божества, чуття та матеріальні елементи. Пояснення. Три типи еготизму, аганкара, називаються на санскриті Вайкарика, тайджаса і тамаса. Магаттатва міститься у серці, чи так? А панівне божество Магататви – це Господь Васудева. Багватам 3.26.21 Магататва перетворюється у три окремі форми. Один – вайкаріка, еготизм у добрі – сатвіка Ганкара. Що з нього проявляється одинадцятий орган чуття – розум. І що його панівне божество – аніруда. Багватам 3.26.27.28 Два. Тайджаса або еготизм у пристрасті раджаса Ганкара, що з нього проявляються чуття дії та пізнання разом з інтелектом і що його панівне божество Господь прад'юмна. Багатам 3.26, вірші 29.31. І 3. Тамаса або еготизм у невігласті, що з нього постає звукова вібрація шабда танматра. Із звукової вібрації проявляється небо. Акаш а тоді й чуття, починаючи з вух. Багавитам 32 Панівне божество цього третього типу еготизму – Господь Санкаршана. У філософському трактаті Санк'якарика сказано «Саттвіка екадешака дешака праварта ти вайкрита даган матрам тамаса тай дюбхаям» 277 Поєднуючи всі різні елементи, Верховний Господь створив усі Всесвіти. Цих Всесвітів безліч їх не порахувати. Перша форма Господа Вішну зветься Магавішну. Він – первісний творець сукупної матеріальної енергії. Незліченні Всесвіти походять із пор на його тілі. Ці Всесвіти плавають у повітрі, яке видихає Магавішну. Вони, наче атомарні часточки, що плавають у сонячному промінні і проходять через отвори в вікні. Отже, всі ці Всесвіти створює видих магавішну. А коли Магавішну вдихає, вони знову входять в його тіло. Безмежні щедроти та Махавішну цілковито виходять за рамки матеріальних уявлень. <плес> вішнур магам сей кала Брами та інші повелителі матеріальних світів з'являються спор Магавішну і живуть стільки, скільки триває один його видих. Я поклоняюсь предвічному господеві – Говінді, часткою чиєї довершеної частки є Магавішна. Це цитата з Брама Самхіти 5.48. Пояснення можна знайти в Аділілі, п'ятій главі, 71-му вірші. 282 Магавішну – це над душа усіх Всесвітів. Лежачи в Причиновому океані, він панує над усіма матеріальними світами. Я пояснив тобі істину щодо першої особи Бога – Магавішну. Зараз я розповім тобі про велич другої особи Бога. Створивши сукупність усіх Всесвітів, що їхня кількість незліченна, Магавішно поширився в незліченні форми і ввійшов у кожен із цих Всесвітів. Увійшовши в кожен із незліченних Всесвітів, Магавішно побачив, що там суцільна темрява і немає місця для існування. Тоді Магавішно замислився над цим становищем. Вологою споту власного тіла Господь заповнив половину Всесвіту, а тоді ліг на цю воду на ложі, за яке йому служив Господь Шеша. Після того з лотосового пупка цього гарбода і вішну виросла лотосова квітка, що стала місцем появи Господа Брама. У стеблі цього лотоса зародилось 14 світів. Тоді Господь, ставши Господом Брамою, проявив цілий всесвіт. Так Верховний Богоособа у формі вішну підтримує весь матеріальний світ. Господь завжди вищий за матеріальні якості, і тому матеріальна природа не може до нього доторкнутись. Пояснення. Матеріальна енергія не впливає на Господа Вішну, як вона впливає на Господа Браму чи Господа Шіву. Тому сказано, що Господь Вішну трансцендентний до матеріальних якостей. Втілення матеріальних якостей Господь Шіва та Господь Брама перебувають у сфері впливу зовнішньої енергії. Проте Господь Вішну відрізняється від них. У мантрах Рігведи сказано «Ом та двішно парамам падам». Рі Веда Самхіта 1.22.20 Слова Парамам Падам вказують на те, що він трансцендентний щодо матеріальних якостей. Господь Вішну перебуває поза сферою матеріальних якостей. І тому завжди вищий від живих істот, підвладних матеріальній енергії. Це одна з відмінностей між Верховним Господом і живими істотами. Господь Брама – це дуже могутня жива істота, а Господь Шіва навіть могутніший за Господа Браму. Тому Господа Вішну не вважають за одну з живих істот. Однак водночас його не вважають і рівним Господу Вішну. 290. У формі Рудри Господа Шіви Верховний Господь спричиняє розпад матеріального творіння. Іншими словами, творення, підтримання і знищення всього космічного прояву відбуваються тільки з його волі. Брама, Вішну та Шіва – це три його втілення матеріальних якостей. Творення, підтримання і знищення – перебувають під владою, відповідно, трьох цих осіб. Гарбуда Каша Вішну, відомого у Всесвіті як Гірання Гарба та Антар'ямі, чи Наддуша, прославляють ведичні гімни, як оцей гімн, що починається зі слів Сагас Рашіша. Цей другий, богособи, відомий як Гарбуда Каша Вішну, є володар усіх Всесвітів і притулок зовнішньої енергії разом з тим він залишається недосяжним для дотику зовнішньої енергії. Третє поширення Вішну це Кшіродакашаї Вішну, втілення якості добра. Його зараховують до обох типів тілець: Пуруша-аватар та Гуна-аватар. Кшіродакашаї Вішну це всесвітня форма Господа і наддуша кожної живої істоти. Його називають Кшіродакашаї, тому що він лежить на океані молока. Він підтримує Всесвіт і є його володар. Санатано, я чітко описав тобі три поруша аватари Вішну. А зараз послухай, будь ласка, про ігрові втілення. Ніхто не спроможний перерахувати незліченні ігрові втілення Господа Крішне, але я опишу тобі хоча б головні з них. Деякі з ігрових втілень це втілення риба, втілення черепаха, Господь Рамачандра, Господь Нерісімха, Господь Вамана, та Господь вараха, цим втіленням немає краю. те. Господи Всесвіту, найліпший з династії яду. Звертаємо до тебе свої молитви благаючи насамперед, щоб ти зменшив важкий тягар Всесвіту. Ти вже зменшував цей тягар раніше, втілюючись в образі риби, коня хаягріви, черепахи, лева господа Нарісімхи, вепра господа Варахи та лебедя. Ти втілювався також, як господь Рамачандра, Парашурама та Вамана Карлик. Ти завжди так захищав нас, півбогів, і Всесвіт. Тож зроби так і тепер. Це цитата із Шиманбангвитом 10.2.40. Я навів тобі кілька прикладів ігрових втілень. Зараз я опишу гуна-аватари – втілення матеріальних якостей. Послухайно. У матеріальному світі протікає три типи діяльності. Спочатку тут відбувається творення всього – Потім якийсь час усе підтримує своє існування, і нарешті все розпадається. Тому Господь втілюється у формі повелителів трьох якостей сатвагуни, раджугуни і тамогуни добра, пристрасті та невігластва. Так протікає життєдіяльність матеріального світу. Буває, що якась жива істота найліпшого гатунку виконує віддане служіння змішане з добродійністю, і її розум потрапляє під вплив гунепристрасті. Гарбодакаша і Вішну наділяє такого відданого особливою силою. Так в образі брами втілення Крішни керує будовою цілого всесвіту. Пояснення. Гарбодакаша і Вішну, поруша аватару Господа Вішну, використовує матеріальні якості: Сатвагуну, раджагуну і тамогуну. І втілюється як Господь Вішну, Брама та Шива. Це втілення матеріальних якостей Гарбада Кашайвішну зі своєї вищої волі наділяє гуною пристрасті одну з численних вищих живих істот, яка особливо відзначилась добродійністю та відданим служінням, і яку починають звати Господом Брамою. Так Господь Брама стає втіленням твірної енергії Господа. Govinda Tamaham Сонце проявляє свій блиску самоцвіті дарма що то камінь. І так само первинний Богоособа, Говінда проявляє свою особливу могутність у побожній живій істоті, що і так стає брамою і керує справами Всесвіту. «Я поклоняюсь Говінді, предвічному богові особі». Це цитата з Брама Самхіти, 5.49. Якщо в яку-небудь калпу не вдається знайти живу істоту, гідно заступити на посаду Брами, верховний Богособа сам поширюється і стає господом Брамою. Пояснення. Один день Брами складається з чотирьох юг, помножених на тисячу, тобто в перерахунку, 4 мільярди 320 мільйонів сонячних років. І стільки само триває його ніч. Один рік Брами складається з 360 таких днів та ночей, а Брама живе 100 таких років. Ось що таке життя Брами. 306. Брамабавопия калая. Сріжчо, дваги, мачірама сянріпаса намква. Яку цінність для Господа Крішне має царський престол? Повелителі цілих планетних систем посипають свої вінценосні голови пилом з його лотосових стіб. Цей пил освячує святі місця, і навіть Господь Брама, Господь Шіва, Лакшмі, і я сам, частки його довершеної частки, вічно носимо цей пил на своїх головах цей вірш із 10.68.37. Коли каурави, лестощами намагаючись зробити з Баладеви свого союзника, почали чорнити свій Крішну, Господь Баладева дуже розсердився і промовив цей вірш. Господь Крішна, Верховний Богособа, поширюється в частку своєї довершеної частки і, приймаючи товариство матеріальної гуни невігластво, прибирає подобу рудри для того, щоб згортати космічний прояв. Пояснення. Це опис форми Рудри ще одного поширення Крішни. Тільки вішноморті є поширеннями особистих і довершених часток Крішни. Мага що лежить у Причиновому океані, поширення Санкаршани. Коли Гарбодакаша і вішну використовує гуни матеріальної природи, щоб згортати космічний прояв, цю його форму називають Рудра. Як уже пояснено, Господь вішну – це повелитель Майі. Отож, як він може стикатися з Майєю? Остаточний висновок полягає в тому, що втілення Господа Шіва чи Господа Брами відзначає відсутність найвищої могутності вішну. Коли особа не володіє найвищою могутністю, вона може стикатися з маєю зовнішньою енергією. Господа Браму і Господа Шіву слід вважати за утвори має. 308 Майясанга вікарі Рудрабна Бгина Рупа Дживадатвеногена геришна Расарупа Рудра, господь Шіва, має різні форми, що являють собою перетворення, які виникають через спілкування з маєю. Хоча Рудра не перебуває на рівні джіва татв, його все-таки не можна вважати за особисте поширення господа Крішни. Пояснення. Рудра одночасно єдиний із вішно-татвою і відмінний від неї. Через зв'язок із маєю він відмінний від вішно-татви, але водночас він є поширення тіла Крішни. Таке становище називається Бхеда-бхеда-татва або Ачинтя-бхеда-бхеда-татва – одночасна єдність і відмінність. 309. Молоко, стикаючись із закваскою, трансформується в йогурт. Отже, йогурт – це не що інше, як молоко, а проте і не молоко. Пояснення. Одне з трьох божеств, що наглядають за творенням, підтриманням та згортанням Всесвіту, Господь Вішну ніколи не буває відокремлений від первинного Вішну. Натомість Господь Шіва та Абрама через свій зв'язок із Маєю відмінні від Вішну. Вішну ніколи не перетворюється в жодну з форм матеріальної енергії. Коли йдеться про будь-який зв'язок із Маєю, то особа, що входить у цей зв'язок, завжди відмінна від Господа Вішну. Господа Шіву та Господа Браму називають гунаватарами, тому що вони мають зв'язок із матеріальними якостями. З цього випливає висновок, що Рудра – це не цілком господь вішну. Він – перетворення вішну. Тому він не належить до категорії вішно-татв. Отже, він незбагненно єдиний з вішну і відмінний від нього. Приклад, наведений в цьому вірші, дуже зрозумілий. Молоко порівнюють із вішну. Коли молоко стикається з чимось кислим, Воно перетворюється на йогурт, і це – господь Шіва. Хоча за складом йогурт – це молоко, його не вийде використати замість молока. 310. 310. Молоко, змішуючись із закваскою, перетворюється на йогурт. Але за складом це те саме молоко. Так само Говінда, верховний богособа, прибирає подоби Господа Шіви шамбу задля того, щоб проводити певну матеріальну діяльність. Я складаю шанобливі поклони його лотосовим стопам. Це цита з Брамасамхіти 5.45. Господь Шіва перебуває в товаристві зовнішньої енергії і тому занурений в матеріальну якість невігластва. Господь вішну трансцендентний щодо маї та її якостей. Отже, він верховний Бог особа. Пояснення. Вішну перебуває за межами матеріального прояву і непідвладний матеріальній енергії. Він верховний незалежний Бог особа. Це визнає навіть Шанкарачар'я, нараяна паров Яктат, Гітабаш'я. За своєю природою Шіва Магабагавата, найвищий віданий Господа. Але він приймає товариство Маї, особливо товариство якості невігластва, і тому він не вільний від впливу Маї. Такого тісного зв'язку з матеріальною енергією зовсім немає у верховному Богові особі Вішно. Господь Шіва приймає Маю, а в присутності господа Вішно Маї не існує. Отже, господа Шіву слід визнати за утвір Маї. Коли господь Шива вільний від впливу Маї, він являє собою Магабаговото найвищого відданого господа Вішно. Істинне становище господа Шиви таке, що він завжди вкритий трьома матеріальними покровами – Вайкарика, Тайджаса і Тамаса. Через ці три гуни матеріальної природи він завжди зв'язаний із зовнішньою енергією і еготизмом. Даний вірш цита із Шимат Бхагаватам 10.88.3. Харірги Сакшат, Пуруша Шрі гарі, верховний богособа, перебуває за межами матеріальної природи. Отже, він верховна трансцендентна особа. Він бачить все всередині та зовні, і тому Він – верховний наглядач усіх живих істот. Той, хто віддається під притулок його лотосових стіп і поклоняється йому, також досягає трансцендентного становища. Це також цитата із Багватам 10.88.5. 314. Для того, щоб підтримувати Всесвіт, Господь Крішна сходить у подобі свого довершеного поширення вішну. Він скеровує гуну добра, тому він трансцендентний до матеріальної енергії. Господь Вішну належить до категорії Свамша, тому що він володіє багатствами майже рівними багатствам Крішни. Крішна це первинна особа, а Господь Вішну це його особове поширення таке судження всіх ведичних писань. Пояснення. Хоча Господь Брама є втілення матеріальної енергії, він, однак, є володар матеріальної якості пристрасті. Аналогічно Господь Шіва єдиний із Господом Крішною, та одночасно і відмінний від нього, і втілює якість невігластва. Однак Господь Вішно – це особове поширення Крішни, тому Він скеровує якість добра, і Його становище завжди трансцендентне, недосяжне для гун матеріальної природи. Господь Вішно – це первинне особове поширення Крішни, а Крішна – це первинне джерело всіх втілень. Що ж до їхньої могутності, то Господь вішну рівною могутністю Господові Крішні, тому що володіє всіма багатствами. <плес> Якщо полум'я одної свічки поширити на іншу свічку і поставити цю іншу свічку в іншому місці, то вона горить окремо, але її світло має таку саму силу, що й світло першої свічки. Так само верховний богособа Говінда поширюється в інші форми, як оце вішно, що проявляє таку саму світлосяйність, силу та багатство. «Я поклоняюсь цьому верховному Богові особі Говінді». Це цитата з Брама Самхіти 5.46. Остаточний висновок такий, що Господь Брама та Господь Шіва – це просто втілення віддані, що виконують Господні накази. Натомість Господь Вішну, покровитель, являє собою аспект особи Господа Крішни. Господь Брама сказав, «Я творю тому, що мене залучив до того Верховний Богособа». Господь Шіва все знищує за його наказом. У своїй формі Кширо Дакаша і Вішну верховний богособа підтримує всю життєдіяльність матеріальної природи. Отже, верховний повелитель трьох гун матеріальної природи це Господь Вішну. Пояснення. Цей вірш – цитата із Шімадбагватом 2.6.32. Господь Брама повідомив про це деварші народу, коли вчив його про верховного Бога особу Параматму. Описавши всесвітню форму Господа, Господь Брама пояснив, що сам він і Господь Шива за своїм становищем підвладні Господу Вішну. 319 А зараз Санатано послухайно про втілення, що з'являються за правління кожного з ману – Манвантара-аватари, їх безліч і перерахувати їх не до нікому. Послухай, ну, про їхнє походження. За один день брами змінюється 14 ману. І за правління кожного з цих 14 ману Верховний Богособа проявляє окреме втілення. Пояснення. За цим віршем можна підрахувати, що одного місяця за 30 днів життя брами приходить 420 манвантара аватар, а одного року за 360 днів його життя приходить 5040 втілень манвантара. Отже, всього за 100 років життя брами приходить 504 тисячі манвантара-аватар. Крім того, самих ману також вважають за часткові втілення Верховного Бога особи. 321. За один день брами приходить 14 манвантара-аватар, за один місяць 420, а за один рік 5040. За 100 років життя брами приходить 504 тисячі манвантара-аватар наведено число Манвантара-аватар тільки для одного Всесвіту. Можна лише уявити, скільки Манвантара-аватар існує в усіх незліченних Всесвітах. І всі ці Всесвіти та Брами існують тільки протягом одного видиху Махавішну. Видихам Махавішну немає краю. Поглянь лише, самі тільки Манвантара-аватари і ті описати неможливо. Аватара, що приходить у Богу Манвантару, зветься Яг'я. У сварочіше Манвантару він зветься Вібгу. В Ануттама Манвантару він зветься Саттясена, а в Тамаса Манвантару — Гарі. Аватара, що приходить у Райвата Манвантару, має ім'я Вайкунта, а в Чакшуша Манвантару він має ім'я Аджіта. у Вайвасвата Манвантару він має ім'я Вамана, а в Саварня Манвантару він має ім'я Сарабома. У Дакша, Саварня Манвантару він має ім'я Рішаба. Аватара, яка приходить у Брама Саварня Манвантару, має ім'я Вішваксана, а в Дхарма Саварня Манвантару він має ім'я Дхармаседу. В Рудра Саварня Манвантару він має ім'я Судама, а в Дева Саварня Манвантару він має ім'я Югешвара. Аватара, що приходить в Індра Саварня Манвантару, має ім'я Бріхадбана. Це імена 14-й аватар, що приходить за 14-ий Манвантар. Поясню. Шіла сера Сарасваті Такур своїй Аннобаші наводить перелік Ману та імена їхніх батьків. 1. Сваєм Буваману – син Господа Брами. 2. Сварочіша – син Сварочіса чи агні Панівного Божества Вогню. 3. Уттама – син царя Пріяврати. 4. Тамаса – брат Уттами. 5. Райвата – близнюк Тамаси. 6. Чакшуша – син півбога Чакшуса. 7. Вайвасвата – син Вівасвана – бога Сонця – що його ім'я згадано в Багавадгіті 4.1. 8. Саварні, син Бога Сонця та його дружини Чаї. 9. Дакша Саварні, син пі Бога Варуни. 10. Брама Саварні, син Упашлоки. Шлоки. 11. 14. Рудра Саварні, Дхарма Саварні, Дева Саварні та Індра Саварні, сини, відповідно, Рудри, Ручі, Сатясаги та Буті. 329. А зараз, Санатину, послухай про юга-аватари, втілення, які приходять за певних епох. Передусім, юг є чотири. сатя юга трета-юга, два пара-юга і калі-юга. За чотирьох юг, сатя трета два пара та калі, Господь втілюється в тілах чотирьох кольорів – білому, червоному, чорному та жовтому, відповідно до юг. Такі кольори втілення за різних епох. 331. -тану -гата. Раніше ця дитина з'являлась у тілах трьох різних кольорів шкіри відповідно до різних епох. Він мав білий, червоний та жовтий колір шкіри, а тепер він прибрав темний колір. Це вірші з Шимадбагаватом 10.8.13. Його промовив Гаргамуні, проводячи для Крішни в домінанди Магараджі церемонію наречення іменем. Наступні два вірші також узяті із Шіман Багавета 1.5, 21 і 24. Крітешу клатурбагород, каламбера, кришна джінопавітакшан, вибраданда камандалу. У сатя югу Господь приходив у білому тілі з чотирма руками і збитим волоссям. Він вбирався в куру та шкуру чорної антилопи і носив священий шнур та вервицю з жудракші. Він тримав посух та глек і був в Брамачарі. У Тритаюгу Господь приходив у тілі червоного кольору із чотирма руками. На його животі виразно помітні були три складки, а його волосся було золотаве. Його тіло проявляло ведичне знання. Він носив жертовну ложку, черпак та інші символи житопринесення. Як біле втілення Господь навчав релігії та медитації. Являючи свою безпричинну милість, він дарував благословення Кардамі Муні. Кардама Муні був один із Праджапаті. Він одружився з Девагуті дочкою Ману, і їхнім сином був Капіладева. Верховний Господь був дуже задоволений аскезою Кардамамуні, і з'явився перед Кардамамуні в білому тілі. Це сталося за епохи Саття-юга, коли люди зазвичай вправлялися в медитації. Кришна За саття-юги більшість людей була на високому рівні духовного знання, їм було легко медитувати на Кришну. За трета-юги обов'язком людей було складати великі жертви. До цього заохочував Бог особа в своєму червоному втіленні. За два пара-юги обов'язком людей було поклонятись лотосовим стопам Кришни. Тому Господь Кришна, з'явившись у тілі чорноватого кольору, особисто заохочував людей поклонятись йому. Yeah. За два пара юги, богособа з'являється в тілі темного кольору. Вбраний у жовті шати, прикрашений самоцвітом каустуба та знаком шріваці, він тримає в руках свою зброю. Так описано його зовнішність. Пояснення. Цей вірш зацитовано із Багаватам 11.5.27. Колір Ш'яма – це не зовсім чорний колір. Шіла Бхатті Сіданта Сарасаді Такур порівнює цей колір до барви квіток Атасі. Сам Господь Кришна з'являється в тілі темного кольору не за кожної два параюги. За інший два параюг до появи Господа Кришне Верховний Господь, поширивши свою особу, приходив у тілі зеленуватого кольору. Це згадано у Вішну Порані, Гарівамші та Магабараті. 338. Намасте Васудева я Намах Санкаршана яча прадюмная нирудхая тубьям भगवते नमः. Я складаю шанобливі поклони Верховному Богові особі, що поширює себе у Васудеву, санкаршану, прадюмну та неруду. Пояснення. Це молитва із Шимат бхагаватам 11.5.29, яку промовив Карабаджана муні у відповідь на запитання Махараджі Німі царя Відеги щодо втілень за різних юг та методів поклоніння їм. Карабаджанамоні – це один із дев'яти югендер. Він зустрівся з царем і розповів йому про майбутнє втілення. 339. Цією мантрою поклонялись Господу Кришні за два пара юги. За Калі-юги обов'язок людей громадою співати святе ім'я Кришни. Пояснення. У Шимадбагватам 12.351 сказано – Калерадожаниди Раяна Стіхіку, Махамгуна Кірдана Дева Крішнас, Я Муктабанда Парам, Другий царю. Хоча каліюга сповнена вад, в ній є одна хороша якість. Ця якість полягає в тому, що просто повторюючи Махамандру Гарі Кришна можна звільнитися від матеріального рабства і піднятися до трансцендентного царства. Отже, за Каліюги Господу Кришні поклоняються, повторюючи «Гри Кришна, Гри Кришна, Кришна, Кришна, Гри Гри, Гри Рама, Гри Рама, Рама, Рама, Гри Гри». Щоб поширити цей рух, Господь Кришна особисто з'явився як Господь Четанне Магаправу. Це описано в наступному вірші. «Пітаварна дгаритаве койлаправартан премабакті діла локе за епохи Калі Господь Крішна приходить у тілі жовтого кольору і в товаристві своїх відених запроваджує Харинама Сан-Кіртану, спів мантри Гари Крішна. Так він роздає любов до Крішни широкому загалові. Господь Крішна, син Махараджі Нанди, особисто запроваджує релігійний обов'язок в епоху Калі. Він особисто співає і танцює в любовному екстазі, і тоді весь світ гуртом співає святі імена. За епохи Калі розумні люди співають гуртом, поклоняючись втіленню Верховного Бога, яке завжди повторює ім'я Кришни. Хоча тіло Його не темне, Він сам Кришна. Його супроводжують супутники, слуги, зброя та вірники. Цей вірш – цитата Симат Багаватам, 11.5.32. Дивіться також Аділілу, 3 главу, 52 вірш. За інших трьох епох, сатті, третій та два пари, люди вдавались до іншої духовної практики. Всі результати, яких вони тоді досягали цими методами, за Калі-юги можна досягнути просто, повторюючи Магамантру гарі Кришна. 344. калера дошані дирадан на стіхє кіртана ся мукта банда парам Дорогий царю, хоча Калі-юга сповнена вад, в ній є одна хороша якість. Ця якість полягає в тому, що просто повторивши Магамантру Гарі Кришна можна звільнитися від матеріального рабства і піднятися до трансцендентного царства. Пояснення. Як уже зазначено, вище це вірш із Шимат Бхагаватам 12.351. Крити яд гаято вішном тритаям яджету макай два пари перичаряям калатат дарікіртанат. Все, що можна було досягнути за саттє-юги, медитуючи на вішну, за трета-юги, складаючи жертви, і за два пара-юги, слугуючи лотосовим стопам, Господа, за калі-юги можна досягнути, просто повторюючи Магамантру Гарі Кришна». Пояснення. Цього вірша узятої Бхагаватам 12.352. Тепер за калі-юги є багато лжепослідовників практики медитації, які уявляють собі яку-небудь вигадану форму і намагаються медитувати на неї. Медитувати стало модно, але люди нічого не віддають про правдивий об'єкт медитації. Цей об'єкт вказаний тут. Ядд Гаятовішнум. Треба медитувати на Господа Вішну чи на Господа Крішну. Так звані медитатори, не звертаючись до шастр, спрямовують свою увагу на безособистісні об'єкти. Господь Крішна засудив їх у Багават-гіті 12.5. Для тих, чий розум тяжіє до непроявленого, безособистісного аспекту Всевишнього, поступ дуже ускладнений. Втіленим істотам завжди важко досягнути успіху на цьому шляху. Не розуміючи, як слід медитувати, люди просто страждають, і їхня духовна діяльність не дає їм жодної користі. Цю саму ідею, яку висловлює даний вірш із Святим Адбагватним, можна знайти і в наведеному далі вірші Звісно Пурани. 6.2.17 Падно Пурани у Тараканда 72.25 та Бриган нарадиє Пурани 38.97. Дяяям Гридеячан, як я й з Третаям Два Перерчаян, Кешавам. Все, чого досягають, медитуючи за саття юги виконуючи ягі за треті юги, чи поклоняючись лотосовим стопам Крішни за два пара юги, досягають також за епохи Калі, просто оспівуючи славу Господа Кешеви. Люди високого рівня, що мають піднесені якості і цікавляться самою суттю життя, знають про переваги Калі-юги. Такі люди вшановують і похукалі, тому що за цієї епохи можна розвинути духовне знання і досягнути мети життя, просто повторюючи магамантру Гарі Кришну. Пояснення. Це вірш зацитований із Шимадбагаватом 11.5.36. Його промовляє великий мудрець Карабаджана Ріші, один із дев'яти югендерів. Мудрець учив Магара що обов'язок людини поклонятись верховному Богові особі, як того вимагає визначений для кожної окремої югі метод. 348. Як я казав раніше, коли описував втілення гун матеріальної природи, гуна-аватари, слід взяти до уваги, що цих втілень також безліч і перелічити їх не до снаги ніком. Отже, я описав втілення за чотирьох різних юг. Вислухавши це все, Санатан Госамі звернувся до Господа з прихованим натяком. Санатан Госамі був раніше міністром Навабху Сейн-Шаха і, позасумнівом, мав розум достоту Якубри Гаспаті, головного жерця райського царства. Отримавши безмежну милість Господа, Санатана Гусамі без вагань звернувся до нього з запитанням. Санатана Нагосамі сказав, я дуже нікчемна жива істота, я дуже ниций і не вмію погодитись. Як я розпізнаю, хто є втіленням за цієї епохи Калі? Пояснення. Це дуже важливі вірші, що проливають світло на втілення Бога. Нині в світі Анато-Індії як ніколи багато негідників, що проголошують себе втіленнями Бога чи богинь. Так вони дурять і ошукують несвідомих людей. Виступаючи від імені широкого загалу, Санатан Госамі представився несвідомою, низьконародженою людиною поганих звичок. Дарма, що він був найпіднесеніший з людей. Люди низького рівня не можуть визнати істинного Бога, але вони дуже радо визнають підробних богів, що вміють лише дурити несвідомих людей. Такі явища відзначають цю епоху Калі. Щоб навчити цих несвідомих людей, Шри читання Магапрабу відповів на це запитання, як наведено далі. Прабу Коге. Шастра Тойче, Шастра -вакемані». Шри Четанні Магапрабу відповів. Як за інших епох втілення розпізнають за вказівками шастр, так само слід розпізнавати втілення Бога і за цієї епохи Калі. Пояснення. Так, за словами Ши Четані Магапрабу, слід розпізнавати втілення. Дас Такур каже Садушастра Шастра Гуру Бак'я, Корія Айк'я». Істинність тої чи іншої речі слід визначати на підставі слів святих осіб, духовного вчителя і шастри. Справжнє осереддя для такої оцінки – це шастра, явлене писання. Якщо духовний вчитель каже не те, що кажуть явлені писання, його не слід визнавати за вчителя. Так само, якщо свята особа каже не те, що каже шастра, це не свята особа. Шастра – це стержень всього. На жаль, нині люди не звертаються до шастр. Через це вони визнають за втілення негідників, і через це вони зробили втілення чимось дуже дешевим. Розумні люди, які тримаються на читання Шича -Чи Магапрабу і на істинного духовного вчителя, не визнають дури світа за Боже втілення. За Каліюги єдине втілення – це Шича Тані Магапрабу. Лже втілення намагаються скористатися з приходу Шича Тані Магапрабу. Господь з'явився 500 років тому, граючи роль сина Брамани з Надії, і поклав початок руху Санкіртани. Наслідуючи ще читанню Магапрабу і нехтуючи шастру, негідники видають себе за втілення, а свої облудні вигадки проголошують релігією. Як ми вже казали багато разів, релігію може дати тільки Верховний Богособа. З бесід, викладених у читання Чаритамряті, можна зрозуміти, що за різних епох Верховний Господь запроваджує різні методи і різні релігійні обов'язки. За цієї епохи Калі, єдине втілення Кришне це ще читання Магапрабу. І він запровадив релігійний обов'язок каліюги, повторення Магамантри Гари Кришна. Гри Кришна, Гри Кришна, Кришна, Кришна, Гри Гри, Гри Рама, Гри Рама, Рама, Рама, Гри Гри. 353. Ведичні писання, що їх уклав всезнаючий Магамонів Ясадева, дають вичерпні свідчення про всі аспекти духовного буття. Тільки через ці явлені писання зумовлені душі можуть отримати знання. Пояснення. Люди, яким бракує розуму, намагаються вимудрувати якесь знання, вигадуючи щось своїми мізками. Це не приведе насправді до знання. Знання – це Шабда Прамана, свідчення ведичних писань. Шрілу в'ясадеву називають Магамоні. Також його називають Веда В'яса, тому що він уклав численні шастри. Він розділив Веди на чотири частини – Сама, Рік, Яджур та Атгарву. Також він розгорнув веди у 18 пуран і підсумував ведичне знання у Виданта-сутрі. Крім того, він створив Магабарату, яку визнають за п'яту веду. Багават-гіта являє собою частину Магабарати. Отож, Багавад гіта також ведичне писання – смріті. Деякі ведичні писання називають сруті, а деякі – смріті. Шиларупа радить у Бхактіра Саміта Сінду 1.2.101. Шруті, смріті, пуранаді, панчаратра, відгім, віна, ай, канті, кі, гарер, бактір, ут, патай, ай, вакал, Якщо людина не засновується на шастрі, шруті, смріті і пуранаді, то її духовна діяльність просто турбує суспільство. Нині немає такого царячого уряду, який міг би правильно спрямовувати людей. І через це в суспільстві запанував повний хаос в усьому, що стосується духовного життя. Користаючись із цього хаотичного стану, з'явилось багато дури світів, які проголошують себе втіленнями Бога. Внаслідок цього всього все суспільство, не стримуючись, віддається гріховній діяльності, як оце незаконний секс, вживання дурманних речовин, азартні ігри та м'ясоїдство. Зпосеред загалу грішників виходить багато так званих втілень Бога. Таке становище гідне щонайбільшого жалю і насамперед, коли це стосується Індії. 354. Справжнє втілення Бога ніколи не каже «Я Бог» чи «Я втілення Бога». Великий мудрець В'ясадева, знаючи все суще, вже записав ознаки-аватар у шастрах. Пояснення. У цьому вірші чітко сказано, що справжнє втілення Бога ніколи не проголошує себе справжнім втіленням. Розпізнати, хто аватара, а хто ні, можна за ознаками, записаними в шастрі тай стай Господь не має матеріального тіла, але Він сходить між людей як втілення у своєму трансцендентному тілі. Тому нам дуже важко зрозуміти, хто є втілення. Тільки за надзвичайною могутністю та небувалими діяннями, які не до снаги втіленим живим істотам, можна частково розпізнати втілення Верховного Бога особи. Це цитата із Шімон Багватом 10.10.34. <плакан>, Великі мудреці розпізнають той чи інший об'єкт за двома ознаками – за особистими якостями і зовнішніми якостями. Зовнішність, природа і форма. Ось особисті якості. Знання про його діяльність становить підставу для визначення зовнішніх якостей. Шилав Ясадев описав Верховного Богоособу за цими ознаками у вступі Благовісті на початку Шимат Багват. Джанмадяс <плес> я, тонна я, брама, гридая, цурая. Ти Джоварим Ридам, Ятавини Майо, Ятра Три Сара Гомриша, Дам на Свена Садани растекухам, сатям парам димаhi. О, мій Господи, я шанобливо схиляюся перед Тобою, Шри Кришну, Сину Васудеви, все проникаючи Божу особу. Я медитую на Господа Шри Кришну, тому що Він абсолютна істина, первинна причина всіх причин у. Творені, підтриманні і знищення проявлених Всесвітів. Він знає, прямо чи непрямо, що відбувається у всьому проявленому. І він є незалежний, бо не має іншого начала, крім нього. Саме він вклав, на початку творення, ведичне знання у серце Брамаджі, першоствореної живої істоти. Він вводить в оману навіть великих мудреців та півбогів. Так збиває з Пантелику оманний образ води, що з'являється у вогні, чи образ землі, на воді. Тільки він є причиною того, що тимчасово проявлені через взаємодію трьох гун природи матеріальні всесвіти видаються дійсними, хоча насправді нереальні. Отже, я медитую на нього, Господа Шрі Крішну, що вічно перебуває у трансцендентній обителі, яка завжди вільна від ілюзорних образів матеріального світу. Я медитую на нього, бо він є абсолютна істина. Пояснення. Цей вірш, зацитований із Шимат Бхагаватам 111, словами Джанман Дяся та, пов'язує з Бхагаватам із Вданта Сутрою. Тут стверджено, що Верховний Богоособа Васу Дева це абсолютна істина, що перебуває поза матеріальним творінням. Це визнають усі Ачарії. Навіть Шанкара Ачарія, найпіднесеніший з імперсоналістів, каже на початку свого коментаря до Багават Гіти нарая на паров як тат. Коли матеріальне творіння ще не проявилося з Магататви, його називають ав'якта, а коли воно виходить із цієї сукупної енергії наяв, його називають в'якта. нараяна верховний богособа поза цією в'якта-ав'яктою, проявленою і непроявленою матеріальною природою. Це головна якість верховного бога особи, коли він сходить у тому чи іншому втіленні. Крішна каже Арджуні, що Хоча вони обидва народжувались багато разів до того, Крішна все пам'ятає про свої попередні з'явлення. Тим часом, як Арджуна – ні. Крішна поза космічним творінням. І тому в силу свого високого становища здатний пам'ятати все минуле. Все в матеріальному творінні має матеріальне тіло. Але Крішна, що перебуває поза матеріальним створеним космосом, має вічне і незмінне духовне тіло. Він вклав ведичне знання у серце Брами. Хоча Брама найважливіша і найвища особа у всесвіті, він не міг пригадати, що робив у попередньому житті. Крішні довелось нагадувати йому про це із серця. Коли Господь Крішна в такий спосіб надихнув Господа Браму, той зміг створити цілий Всесвіт. Пам'ять Господа про всі події минулого і те, як він надихнув Господа Браму творити, служать яскравими прикладами якостей, що називаються Сарупа Лакшана і Татаста Лакшана. 360 у цьому зверненні з Шимадбагаватам слово «парам» вказує на Господа Крішну, верховного бога особу, а слово «саттям» вказує на його особисті якості. У цьому вірші сказано, що Господь – творець, покровитель і нищитель космічного прояву, і що Він дав Господу Брамі силу творити Всесвіт, наділивши Його ведичним знанням. Також тут сказано, що Господь прямо і непрямо свідомий всього, і що Він знає минуле, теперішнє і майбутнє, а Його особиста енергія – відокремлена від маї ілюзорної енергії. Всі ці дії становлять його поверхові ознаки. Великі святі розпізнають втілення верховного Бога особи за цими двома ознаками, що називаються Сварупа і Татаста. Так слід аналізувати всі втілення Кришни. Втілення Господа стають відомі світові, тому що, коли вони з'являються, люди можуть звернутися до час і розпізнати головні ознаки втілення Сварупу і Татасту. Так Великі святі впізнають втілення. Санатана Нагосамі сказав, «Колір тіла особи, в якій можна побачити якості Господа, жовтий. Його діяльність включає в себе поширення любові до Бога і спів святих імен Господа. Такі ознаки вказують на втілення Крішне за цієї епохи. Будь ласка, підтвердиться, це, напевно, щоб усі мої сумніви розвіялись». Пояснення. Санатана Нагосамі хотів упевнитися у тому, що ще читання Магапрабу втілення Крішне за цієї епохи. Згідно з шастрами за Каліюги, Господь з'являється в тілі золотого чи жовтого кольору і поширює любов до Кришни та рух Санкіртани. У повній відповідності зі словами шастр та святих, шитання Магапрабу яскраво проявляв ці якості. Тому було очевидно, що Шрі читання Магапрабу це втілення Кришни. Його якості засвідчували шастри і визнавали святі особи. Ший читання Магапрабу не міг спростувати аргументи санатами Госамі і тому відповів на це запитання мовчанкою, не прямо підтверджуючи слова санатами. З цього ясно видно, що ший читання Магапрабу був безпосереднє втілення Господа Крішни. Ши читання Магапрабу відповів: Санатано облиш свої модровані хитрощі. Зараз послухай уважно опис Шахтявеша Аватар існує безліч шахтявеша Аватар Господа Крішни. Я опишу найголовніші з них. В повноваженні втілення бувають двох категорій – головні та похідні. Головні дістають могутність безпосередньо від самого верховного богоособи, і їх, власне, називають втіленнями. Похідних верховний богоособа наділяє могутністю непрямо, і вони відомі як «вібуті». Деякі з Шактівеш Аватар – це Четверокумар, Нарада, магарадж Прітху та Парашурам. Коли жива істота отримує від Господа повноваження діяти як Господь Брама, її також зараховують до Шактівеш Аватар. Господь Шеша в духовному світі Вайкунти і Господь Ананта в матеріальному світі, що тримає на своїх каптурах незліченні планети – це два головні вповноважені втілення. Немає потреби перераховувати інших, тому що їх безліч. Санакаді г'яна сакті, нараде сакті, бакті, Брама ясришти сакті, Ананте бударан сакті. В чотирьох комар була вкладена сила знання, а в нараду сила відданого служіння. В господа Браму була вкладена сила творити, а в господа Ананту сила тримати незліченні планети. Сешесосеван сакті, притутепалан, парасураме душ насак, бір'ясан царанн. В Господа Шешу Верховної Богособа вклав силу особисто прислуговувати йому, а в царя Прідху – силу правити землею. Господь Парашурама дістав силу вбивати негідників та лиходіїв. Пояснення. Крішна каже в Багавадгіті 4.8. «Парітрана, я саду на, вінаша, я Іноді Господь наділяє якого-небудь царя, як це Прідхо, своєю силою правити і дає такому царю здатність вбивати негідників та лиходіїв. Такою самою силою Він наділяє такі втілення, як от Парашурам. я коли Господь присутній в комусь частиною якоїсь із своїх енергій, цю живу істоту, що представляє Господа, називають Шактявеша-аватарою, тобто втіленням, наділеним особливою силою. Цей вірш вміщено в лагу Бхагаватамриті 1.18. Як пояснено в 11 главі Бхагавадгіти, через особливі сили, відомі як вібгуті, Крішна поширюється в численних особистостях усім всесвітом. Пояснення. Як поширені окремі сили має пояснено в шрімад багаватам 2.7.39. Я ядє буті мацхатвам, шрімадурджітамева ва тадева вагач чатвам, мамате Знай, що всі прекрасні, величні і славетні явища постають лише з іскри моєї могутності. Це слова Кришни в Бхагавад-гіті 10.41. -на -на -тава -на -кам Але, Арджуно, навіщо знати це все в подробицях? Однією лише часткою себе я пронизую і підтримую увесь цей Всесвіт. Це також слова Крішні в Багавадгіті. 10.42.377 Отже, я пояснив тобі втілення, наділені особливими повноваженнями. А зараз послухай, будь ласка, про якості, що відзначають дитинство, отродство і юність Господа Крішни. Як син Магараджі Нанди, Господь Крішна за своєю природою уособлює ідеал Кішори – юності. Він воліє проводити свої розваги в цьому віці. Перед тим, як з'явитися самому, Господь спонукає з'явитися таких своїх відданих, як от його матір, батько та близькі супутники – Після того він з'являється сам, не би народжуючись і ростуче знемовляти в дитину, а тоді поступово в юнака. Верховний богособа вічно насолоджується собою і являє собою притулок всіх різновидів відданого служіння, хоча він може бути різного віку. Вік, який зветься Кішора, початок юності, найліпший з усіх. Цей вірш уміщено в Бакті Расаміта Сінду 2.1.63. З'явившись, Господь Кришна щомиті проявляє різні розваги, починаючи з убивства Путани. Він проявляє всі ці розваги вічно одну по одній. Кожна мить із розваг Крішни завжди проявляється в якомусь із незліченних Всесвітів. Усіх Всесвітів не злічити, але кожна з розваг Крішни і проявляється, як не в одному Всесвіті, то в іншому. Отже, Господні розваги – наче потік води Ганги. Так син Магараджінанди проявляє всі розваги. Господь Крішна проявляє розваги в дитинстві, отродстві та на початку юності. Коли Він досягає ранньої юності, Він залишається в цьому віці вічно проводячи танець раса та інші розваги. Пояснення. Наведене тут порівняння цих вікових категорій дуже цікаве. Крішна не росте, як звичайна людина, дарма що проявляє розваги дитинства, отроцтва та ранньої юності. Коли він досягає віку ранньої юності, Кайшора, він далі не росте і не старіє. Він просто залишається у віці Кайшора. Тому в Брамасамхіті 5.33 його названо «Навайована» а двоита мат чута ма нахади ма нантерупам адям пурана пурушам навайованам ча веде шудурула бмадурула бма адма бактао говіндам адіпурушам тамахм ваджами ча навайована раньяюність становить вічну трансцендентну форму кришни кришна ніколи не росте за навайовану 385 нітілана кришнаер сарвашастракай будіта на параліла кемо не ниттяхой Описи вічних розваг Крішни містяться в усіх явлених писаннях, але залишаються незрозумілим, як вони можуть тривати вічно. Я наведу приклад, який допоможе людям зрозуміти вічність розваг Господа Крішне. Ці розваги можна порівняти із зодіаком. Сонце, день і ніч рухається через зодіак, один по одному перетинаючи океани між сімома островами. За ведичними астрономічними обрахунками, один оберт сонця триває 60 дант або 3600 пал. Сонце піднімається поступово, і його рух вимірюють проміжками по 60 пал. 60 пал дорівнюють одній данді, а вісім данд становлять одну прагару. День і ніч поділяють на чотири прагари. Чотири прагари триває день і чотири ніч. Через вісім прахар Сонце сходить знову. Як є орбіта Сонця, так є орбіта розваг Крішни, що проявляються одна за одною. За життя 14 ману ця орбіта проходить через усі Всесвіти, аж поки повертається назад. Так Крішна переходить зі своїми розвагами через усі Всесвіти з одного до іншого. Крішна залишається в одному Всесвіті 125 років і насолоджується за цей час розвагами у Вріндавані та у Двараці. Цикл його розваг обертається, наче вогняне кільце. Так Крішна одну по одній проявляє свої розваги в кожному Всесвіті. Крішна проявляє свої розваги, з'явлення, дитинство, отродство і юність, починаючи з убивства Путини і закінчуючи Маушала Лілою знищенням династії Яду. Всі ці розваги йдуть одна за одною в кожному Всесвіті. Усі розваги Крішни тривають безупину, і тому що миті кожна з розваг існує в тому, чи в іншому Всесвіті. Отож, веди і порани називають ці розваги вічними. Духовна обитель Голока, що містить пасовище для корів сураві, так само щедра і могутня, як Крішна. З волі Крішни, предвічні Голока та Гокула Дгами проявляються разом із ним у всіх Всесвітах. 397. Вічні розваги Крішни безупинно тривають на первинній планеті Голока Вріндавана. Ці самі розваги, одна по одній, проявляються в матеріальному світі в кожній браманді. Пояснення. Це складне пояснення розваг Крішни висвітлює Шіла Бактісідан та Сарасвіті Такур. Розваги Крішни завжди відбуваються в матеріальному світі в якомусь із численних Всесвітів. Ці розваги проявляються у всіх Всесвітах по черзі, як відзначаючи час, небом рухається сонце. В якийсь мить прихід Крішни може проявлятися в одному Всесвіті, а вже наступної миті розвага Його народження проявляється в наступному Всесвіті. Після того, як вбивство Путани проявилось у цьому Всесвіті, воно проявляється далі в іншому. Так усі розваги Кришни вічно існують і на предвічній планеті Гулока Вріндавана, і в матеріальних Всесвітах. 125 років, що за відліком нашої сонячної системи становлять тривалість життя Кришни, дорівнюють для Нього одній миті. Одної миті ці розваги проявляються в одному Всесвіті, а наступної миті вони проявляються в наступному Всесвіті. Всесвітів безліч і Кришнані розваги мить за миттю проявляються у всіх цих Всесвітах. Як це відбувається, вдало пояснено на прикладі із рухом сонця по небі. Як сонце протягом дня з'являється і зникає, так Крішна з'являється і зникає в незліченних Всесвітах. Хоча здається, що сонце сходить і заходить, воно завше де-небудь сяє над землею. Так само, хоча здається, що крішнені розваги з'являються і зникають, вони постійно існують, як не в одній Брамандії Всесвіті, то в іншій. Отак, усі лігої Кришни одночасно присутні в незліченних Всесвітах. Ми своїми обмеженими чуттями не здатні це побачити. Тому вічні розваги Кришни нам дуже важко зрозуміти. Щоб зрозуміти, як вони відбуваються, треба зрозуміти цю аналогію з Сонцем. Хоча Господь постійно проявляється в матеріальних Всесвітах, Його розваги вічно відбуваються і на предвічній голоці в Риндавані. Тому ці розваги названо ніття ліла – вічно присутні розваги. Ми не бачимо, що відбувається в інших Всесвітах, і тому нам трохи важко зрозуміти, як Крішна проявляє свої розваги вічно. За один день Брами існує 14 ману, і така сама міра часу існує в інших Всесвітах. Крішнені розваги проявляються один раз протягом часу, за який змінюється 14 ману. Хоча зрозуміти вічні розваги Крішни таким чином дещо важко, ми повинні погодитись із судженням ведичних писань. Існує два розряди відданих – Садака, що вдосконалюється, і Сідга, що вже досконалий. Що стосується до тих, що вже досконалі, то Господь Крішна каже в Бхагавадгіті 4.9 «Тяктвадигам пунарджан манайти манайти сурджуна» «Покинувши це матеріальне тіло, такий віданий йде до мене». Покинувши матеріальне тіло, досконалий віданий народжується на світ і зло на гопі, на планеті, де проходять розваги Крішни. Це може бути або в цьому Всесвіті, або в іншому. Про це написано в Уджвалані Ламані, до якої написав коментар Вішина Чакраваті Такур. Коли відданий досягає досконалості, він потрапляє до Всесвіту, в якому проходять розваги Кришни. Вічні супутники Крішни йдуть за ним всюди, де Кришна проявляє свої розваги. Як сказано раніше, спочатку з'являються батько і матір Крішни, а тоді й інші його супутники. Покинувши матеріальне тіло, досконалий відданий також йде спілкуватися з Кришною та іншими його відданами. 398. Враджа Кришна, серва і пракасе пурнатам, пара, йоми -пурна -пурна". Кришна довершений у духовному небі, в якунці, довершеніший у Матхурі та Двараці і найдовершеніший у Вріндавані, в Раджі, де Він проявляє всі свої щедроти. Пояснення. Це підтверджує наведений далі вірш із Бактіра Саміта Синду 2.1. 221-223. У драматичній літературі це характеризують термінами довершений, довершеніший та найдовершеніший. Так, Господь Кришна проявляється на три способи, як досконалий, досконаліший і найдосконаліший. Чотириста. Пракасі та Килагуна, Смріта Пурнатамобудай, Осарвавянджака Пурна, -пурна Тарапурнолпадарша Ка. Коли Верховна Богособа не проявляє всі свої трансцендентні якості, його називають досконалим. Коли проявлені всі його якості, але не повною мірою, його називають досконалішим. Коли він проявляє всі свої якості повною мірою, його називають найдосконалішим таке судження всіх великих учених з науки відоного служіння. Як -та -пурна -та -пурна Найдосконаліші якості Кришни проявлені у Вріндавані, а його досконалі та досконаліші якості проявлені у двараці та матурі, Господь Кришна це найдовершеніший Верховний Богособа, що перебуває у Вріндавані. Всі його поширення в інших місцях або просто довершені, або довершеніші. Отже, я коротко описав тобі прояви трансцендентних форм Крішни. Ця тема така широка, що навіть Господь Ананта не здатний повністю її вичерпати. Трансцендентним формам Крішни немає краю і ліку. Все, що я пояснив, це тільки побіжний погляд. Це все одно, що показувати на місяць через гілки дерева. Кожному, хто слухає або читає ці описи поширень тіла Крішни, безсумнівно, дуже пощастило. Хоча це важко збагнути, все-таки з цього можна дістати певне розуміння різних аспектів тіла Крішни. 406 Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагонати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Крішнадас, розповідає Шрі Чайтані Чарітамріто, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бактіведанти до Шрі Чайтані Чарітамріти Мадья Ліли 20 глави, що описує, як Санатана Гусамій зустрівся з Господом у Варанасі і отримав від нього знання про абсолютну істину.